Cum să fim mereu fericiți? Lectură Iliana Matei Chei pentru eliberarea de stres, tensiuni și ansietăți Cum să fim mereu fericiți este o lucrare de succes a faimosului autor de cărți de auto -management, Gupta în care vă sunt oferite nenumărate metode practice pentru a vă bucura și a fi fericiți în viața voastră de zi cu zi. Caracteristica de bază a acestei cărți este aceea că puteți începe să citiți de unde doriți, deoarece fiecare informație este completă și independentă de celelalte. Autorul oferă un mesaj redus la una sau două pagini, ceea ce elimină complet plictiseala sau monotonia. Aveți aici 120 de chei care vă vor face viața mai strălucitoară și mai fericită. Câteva cugetări despre fericire Fericire este o stare a minții, ea nu rezidă din obiecte. Nimeni nu te poate face fericit în afară de tine însuți. Banii îți pot oferi de toate, mai puțin fericire. Fericirea nu poate fi dobândită, ea poate fi doar experimentată. Fântâna fericirii se află în voi. Nu mai încercați în zadar să o căutați în exterior. Chiar dacă ați fi ales regele între gilum și ați dispune de toate posesiunile, și de toate obiectele plăcerilor, aceasta nu e o garanție că ați fi și fericită. Fericirea este natura voastră intrinsecă, ea trebuie să fie descoperită și nu obținută din exterior. Originea stresului se află în mintea voastră. Fără înțelegerea și controlul minții, eliminarea stresului este imposibilă. Nimeni nu vă poate face nefericiți decât dacă îi permiteți acest lucru. Fericirea este comoara voastră neprețuită. Nu permiteți ca ea să vă fie furată prin diverse circunstanțe și evenimente neînsemnate ale vieții. Fericirea nu este un obiect, este o stare a minții. Fericirea este măsurată prin spiritul cu care faceți față problemelor vieții. A căuta fericirea în exterior este ca și cum ai încerca să prinzi un nor cu lasoul. Fericirea nu vine făcând ceea ce îți place, ci atunci când îți place ceea ce faci. Fericirea poate fi descoperită în lucrurile mici, Zâmbetul unui copil, o scrisoare de la un prieten, cântecul unei păsări, o rază de soare care pătrunde pe fereastră. Fericirea este precum parfumul, nu poți să-l pulverizezi pe alții fără să ajungă și pe tine câțiva stropi. Suntem atât de fericiți pe cât ne facem noi înșine. Fericirea vine la voi pe neștiute în timp ce îi ajutați pe alții. Cea mai bună modalitate de a vă menține fericiți este aceea de a vă asigura că și alții sunt fericiți. Tensiunea sau nefericirea nu sunt obiecte, lucruri sau situații. Sunt reacțiile noastre generate de lucruri și situații. Fericirea nu înseamnă împlinirea dorințelor, ci absența dorințelor. Dacă un număr mai mare de oameni și-ar dori propria fericire mai mult decât doresc nefericirea altora, am avea Paradisul pe Pământ în foarte scurt timp. Ce este fericirea? Înainte de a intra într-o discuție detaliată pe marginea acestui subiect fascinant, trebuie să ne fixăm în minte această realitate conform căreia fericirea și nefericirea sunt stări ale minții și nu sunt dependente în mod necesar de circumstanțe și condiționări exterioare. Cu alte cuvinte, ele vin din interiorul și nu din exteriorul vostru. De exemplu, două persoane pot reacționa foarte diferit în aceeași situație, în timp ce una poate să devină extrem de anxioasă și tensionată, cealaltă poate să se mențină într-o stare de calm și echilibru. Deci Ceea ce ne determină fericirea sau nefericirea nu sunt circumstanțele sau condițiile exterioare, ci atitudinea mentală sau reacția față de acele circumstanțe. Nu ar fi nicio exagerare dacă am spune că atitudinea mentală este totul în viață. Diverse religii au evidențiat faptul că există în noi un rezervor de bucurie, fericire, iubire, pace, putere și înțelepciune. El a primit nume diverse la diferite popoare, cum ar fi sinele divin, sinele interior, sinele adevărat, spiritul, scânteia divină, ființa interioară, etc., Aici trebuie să avem acces noi ca să cunoaștem fericirea adevărată și, după cum vedeți, sursa acestei fericiri se află doar în lăuntrul nostru. Prin schimbarea atitudinilor mentale, într-o manieră pozitivă, ne apropiem din ce în ce mai mult de această sursă. De aceea, pentru a rămâne fericiți pentru totdeauna, tot ce avem de făcut este să ne reajustăm atitudinile mentale. Acesta este fenomenul pe scurt. Pentru a ne reajusta atitudinile mentale mai avem nevoie să ne amplificăm puterea mentală și puterea voinței. În această carte vă voi oferi câteva chei pentru schimbarea atitudinilor mentale și pentru creșterea puterii mentale și a puterii voinței, pe care dacă le veți folosi în viața de zi cu zi, veți ajunge la fericire, pace și stabilitatea minții. Vă rog să luați în considerare faptul că acestea nu sunt doar niște predici teoretice, ele au fost testate și experimentate practic de către nenumărate persoane. Vă sfătuiesc să citiți și să recitiți din nou și din nou fiecare capitol în parte și să meditați asupra fiecărui punct după ce l-ați citit pentru a extrage maximum de beneficiu din el și pentru a vi-l impregna în minte. Dacă aștept să fiu fericit, voi aștepta la nesfârșit. Dacă sunt fericit acum, voi fi fericit pentru totdeauna. 1. Concentrarea Așa cum exercițiile fizice întăresc corpul, concentrarea mărește forța minții. O minte puternică nu se lasă afectată sau perturbată ușor de încercările și necazurile vieții. Pentru a ne îmbunătăți concentrarea, indiferent de activitatea în care suntem angajați, trebuie să ne străduim să fim total absorbiți în ceea ce facem, oricât de banal ar fi acea activitate. În acele momente, în afara respectivei activități și a lucrurilor asociate, lumea întreagă ar trebui să fie moartă pentru noi. De exemplu, dacă la un moment dat mâncăm un fruct, ar trebui să savurăm complet fiecare bucățică în parte, acordându-i toată atenția noastră. Dacă facem baie... Ar trebui să savurăm pe deplin această activitate, scoțând maximum de beneficiu din ea, prin menținerea atenției ancorată total asupra ei. Dacă citiți o carte, lăsați-vă absorbiți cu totul, fără să vă mai intereseze nimic altceva. Trebuie de asemenea să învățați să vă concentrați și asupra lucrurilor neinteresante, pentru a vă putea dezvolta un control real al minții. Cu alte cuvinte, concentrarea înseamnă a învăța să trăiești în momentul prezent, ceea ce reprezintă trăsătura cea mai de dorit pentru a atinge succesul și fericirea în viață. 2. Detașarea și abilitatea de a lăsa să treacă pe lângă concentrare ar mai trebui să dezvoltăm și capacitatea de a ne detașa de orice lucru, fenomen sau sarcină la un moment dat. Unii oameni se pot concentra și pot fi absorbiți total în timpul unei activități, dar le este foarte greu să uite complet de respectiva activitate în timp ce se angrenează într-o alta. Acest lucru arată că ne atașăm excesiv de diverse lucruri, deși de fapt nu ar trebui să o facem. Remarcați că lumea întreagă este o imensă școală de antrenament. Singurul scop al diferitelor lucruri lumești, acțiuni și evenimente din viața noastră, este acela de a ne oferi lecțiile și antrenamentul Necesare creșterii noastre, de altfel ele în sine nu sunt atât de importante, deci noi ar trebui să ne folosim de ele pentru progresul și învățarea noastră, dar fără a ne atașa peste măsură și odată ce scopul a fost atins, ar trebui să uităm și să scăpăm de ele. Concentrarea și detașarea ar trebui să fie practicate simultan. Abilitatea de a uita și de a ne detașa de trecutul nedorit este o mare calitate necesară pentru obținerea succesului în viață. Este bine de spus că, deși este util uneori să-ți amintești, Adesea este înțelept să uiți. 3. Gândirea planificată Asigurați-vă din când în când că gândirea voastră este planificată și sistematizată, că nu este haotică. Gândirea haotică, neplanificată, visarea cu ochii deschiși, este un semnal al minții slabe și indică faptul că... În loc să controlați mintea subconștientă, adică acea parte a minții unde sunt depozitate toate impulsurile, dorințele și inclinațiile voastre, vă lăsați controlați de ea. Mintea voastră conștientă ar trebui să rămână tot timpul alertă, activă și menținându-și controlul permanent asupra servitorului său cu subconștientul. Trecând în stare pasivă de reverie, încurajați influența subconștientului asupra minții conștiente. Deci, asigurați-vă că mențineți în minte doar gândurile pe care doriți să le aveți în acel moment. S-a observat că o mare parte din viața unui om este risipită prin gânduri inutile. Toată această energie ar putea fi canalizată pentru îndeplinirea unor activități utile. 4. Gândirea pozitivă Acordăm cea mai mică atenție la ceea ce se dovedește a fi cel mai important aspect din viața noastră, adică modul cum gândim. El este factorul cel mai important în construirea personalității și a caracterului nostru. Consolidați-vă obiceiul de a vedea latura pozitivă a lucrurilor, chiar și în cele mai nefericite situații. Gândirea negativă slăbește mintea, o face neliniștită, agitată și impură. Transformați orice situație negativă într-una pozitivă prin reajustarea atitudinii mentale. Ca să vă dau un exemplu despre cum ar trebui procedat, să presupunem că cineva la mânie face remarci neplăcute la adresa voastră. Atunci, în loc să aveți sentimente negative față de acea persoană, gândiți-vă doar că este foarte supărată sau că nu e suficient de matură și de aceea reacționează astfel. Cel mai important este să nu mențineți vreun gând sau sentiment negativ pentru ea. Aceasta este atitudinea pozitivă. Prin gândire pozitivă veți atrage de asemenea condiții fizice și conjuncturi favorabile datorită acțiunii legii atracției, care face ca gândurile voastre de o anumită natură să atragă conjuncturi și evenimente pe măsură. De exemplu, să presupunem că întrețineți în mod repetat un gând de teamă că ați putea să vă îmbolnăviți de o boală anume. Veți descoperi la un moment dat că simptomele acelei boli încep să apară treptat în organismul vostru. Aceasta este puterea gândului. Gândurile sunt la fel de reale și solide ca și pietrele. Rămânând mereu pozitiv, veți crea o aură de vibrații pozitive în jurul vostru, ceea ce va fi nu numai în beneficiul vostru, ci și al celor cu care veniți în contact. Această aură vă protejează de asemenea de atacul oricăror negativități emanate de alții. 5. Reduceți implicarea emoțională, luați lucrurile mai ușor. Cauza rădăcina suferințelor noastre este implicarea emoțională în timp ce suntem îngrenați în diferite situații și circumstanțe ale vieții. Ar trebui să privim și să folosim toate obiectele și situațiile lumești în mod obiectiv ca un spectator, considerându-le că sunt diferite de noi și că nu ne aflăm decât într-o asociere temporară cu ele. Cauza implicării noastre emoționale în ceea ce privește lucrurile lumești este aceea că noi luăm totul prea în serios când de fapt ar trebui să nu procedăm astfel. Ar trebui să realizăm că de fapt nu există dificultăți sau probleme care să fie permanente. Toate vor trece la un moment dat. Aceasta este legea. Totul este într-o continuă mișcare și schimbare. Nimic nu este static și permanent aici, pe pământ. Dacă luăm lucrurile prea în serios, aceasta va duce la crearea impregnărilor adânci în mintea subconștientă, care vor determina apoi dezvoltarea diverselor tendințe și prejudecăți în mintea noastră, în favoarea sau împotriva numeroase lucruri, precum și la reducerea capacității de a vedea lucrurile în mod obiectiv, adică așa cum sunt ele în realitate. Cu alte cuvinte stări, precum plăcerea, neplăcerea, atracția, repulsia, gelozia, răzbunarea, etc., ar trebui îndepărtate gradat, eliberându-ne și detașându-ne treptat mintea de ele, care va deveni din ce în ce mai calmă, senină și echilibrată în fața tuturor încercărilor vieții. 6. Urați bun venit dificultăților și problemelor vieții, ele sunt spre binele vostru, în ceea ce privește diferitele probleme, dureri și neplăceri cu care ne confruntăm în viață, ar trebui să ne dezvoltăm o filozofie conform căreia ele nu vin ca să ne înspăimânte. De fapt, aceste dureri și suferințe sunt exact lucrurile de care avem nevoie în acel moment pentru a ne întări și a ne consolida verigile slabe ale ființei. Ele sunt încercări și teste pentru noi. În loc să ne opunem lor, ar trebui în asemenea ocazii să ne oprim un moment, să facem o autoevaluare și o introspecție și să căutăm să învățăm lecția care ne-a fost oferită. Am putea obține beneficii din orice problemă sau dificultate cu care ne confruntăm în viață, aducând o în avantajul nostru, aceasta este o lege minunată a vieții. În fața oricărei dificultăți, întrebați-vă ce mesaj vă aduce și care ar fi beneficiul care ar putea fi extras din ea. După ce ați depășit o problemă, ar trebui să fiți mai înțelepți și mai maturi. Dacă luptăm cu aceste dificultăți și ne acuzăm pe noi înșine și pe alții, nu facem decât să construim un nou lanț de cauze și efecte și să facem totul mai rău decât este. Țineți minte că tot ce ni se petrece în viață este numai și numai spre binele nostru. Ați fost puși de Dumnezeu exact în locul în care meritați să fiți. De fapt, localizarea voastră acolo era necesară pentru creșterea voastră sau pentru echilibrarea unei anumite karme. 7. Există un motiv pentru orice. Nimic nu se petrece la întâmplare. Țineți minte că există un motiv pentru orice se petrece. Nimic nu este la întâmplare. Universul are o anumită ordine și totul este legat de tot printr-o relație de cauză efect pentru orice efect există o cauză. Tot ce vi se petrece acum este deoarece ați plantat acolo, undeva în trecut, anumite cauze. Iar dacă acele cauze încă nu s-au manifestat toate ca efecte și atât timp cât încă nu au fost generate alte cauze noi, care să le compenseze, nu vom putea fi liberi și fericiți pentru totdeauna. Bazându-vă pe cele expuse mai sus, schimbați-vă atitudinea mentală în confruntarea cu diversele incidente și probleme ale vieții. Nu le priviți ca pe o povară care vine peste voi așa de nicăieri. Considerați toate problemele ca fiind proiecte și modalități de creștere și rămâneți atenți la succes-eșec, câștig-pierdere, laudă insultă, astfel încât să puteți stopa orice alt lanț karmic. Nu incidentele sau evenimentele sunt importante, ci atitudinea noastră mentală și reacțiile noastre față de ele. Iată de ce s-a spus pe drept cuvânt că lumea nu este nici bună, nici rea. Depinde de cum ne raportăm noi la ea sau... Cu alte cuvinte, depinde de starea minții noastre. Ceea ce este în lăuntrul nostru, aceea apare și în afară. 8. Tăcerea, solitudinea și introspecția Încercați să vă faceți timp în fiecare zi să vă retrageți în tăcere și să dedicați ceva timp numai pentru voi. Căutați să vă interiorizați și să vedeți în ce zone aveți nevoie de îmbunătățiri și de forță mai multă, în ce zone sunteți adormiți. Prin această analiză vă veți putea oferi sugestii benefice. Prin liniște vă conservați energia mentală. Vorbiți întotdeauna mai puțin, cu voce joasă și dulce și doar la subiect. Nu vorbiți niciodată în plus și cu tonuri ridicate. Evitați bârfa, argumentele și discuțiile inutile. Trebuie să existe totdeauna un scop și un sens în cele pe care le spuneți. Vorbirea fără scop trebuie evitată întotdeauna. Se pierde foarte multă energie mentală și fizică în discuții inutile. 9. Depășiți fricile Fricile sunt mari consumătoare de energie mentală și reprezintă principalele blocaje în calea progresului nostru. Prin legea atracției atragem în ființa noastră exact acele lucruri sau condiții de care ne este teamă sau ne îndoim, manifestându-se în jurul nostru circumstanțe care ne vor prinde ca într-un cerc vicios. Sunt anumite persoane cărora le este teamă în mod constant că li se va întâmpla ceva și astfel mențin constant în mintea lor o stare de tulburare și agitație. Țineți minte că nu există nimic în lume de care ar trebui să vă fie frică cu adevărat. Nu este nimic în univers desemnat să ne rănească. Una dintre cele mai bune căi de a îndepărta frica este aceea de a înfrunta deschis chiar acele lucruri de care vă este frică, respingând mental faptul că ele ar putea să vă facă rău până în momentul în care acea frică dispare complet. Cauzele fricii voastre vă vor asalta iar și iar până când veți depăși acea frică. Este o lege care afirmă că, cu cât vă este mai tare frică de ceva, cu atât acel ceva vă va înspăimânta și mai mult. Oricum, dacă nu vă este frică și o înfruntați deschis și detașat, se va petrece exact opusul, adică frica va dispărea pentru totdeauna. De asemenea, mențineți minte acest mare adevăr. Nicio situație nu este vreodată atât de înspăimântătoare și dureroasă, precum gândul sau imaginația noastră despre acea întâmplare. Chiar incidentele în care sunt implicate fantome, magie neagră, posesiunea sufletului și alte influențe parapsihice, îi pot afecta doar pe aceia care sunt temători, slabi și sensibili la astfel de fenomene. Ele nu pot atinge o persoană cu o minte puternică. Mai departe, căutați să câștigați forță prin cunoașterea faptului că nimic nu se petrece la întâmplare. Pentru orice eveniment există o motivație. Iată de ce vă este frică de ceva care vi se petrece în mod neașteptat. Înfruntați fiecare provocare a vieții cu fermitate, cu o atitudine pozitivă. 10. Nu mențineți în voi complexe de inferioritate. Ce pot face alții, puteți face și voi. Mulți oameni au complexe de inferioritate considerând că ei nu pot să facă ceea ce pot alții. Nu au încredere în capacitățile lor. Vă rog să înțelegeți că potențialul ultim al nostru, al tuturor, este exact același. Nimeni nu este mai bun sau mai rău decât noi, căci noi putem explora potențialul minții noastre prin meditație și conștientizarea sufletului. Toate sufletele sunt exact la fel în ceea ce privește atributele lor originare. Nu există nici cea mai mică diferență așa că nu vă comparați niciodată cu ceilalți și nu vă simțiți inferiori sau superiori față din nicio ființă. Aveți încredere de plină că orice pot alții să facă, puteți și voi. Se pune doar problema de a trezi facultățile mentale latente respective. De fapt, nu există nicio problemă pe care să nu o putem rezolva, prin dezvoltarea de plină a minții. 11. Nu pierdeți timpul. Se poate observa că, în mod normal, ne învârtim de colo-colo și alergăm în stânga și în dreapta foarte mult timp, fără vreun scop concret. Pe scurt, pur și simplu, ne risipim în energia. Viața e scurtă și foarte prețioasă, timpul se scurge foarte repede cu fiecare clipă suntem mai aproape de moarte ea poate să vină în orice moment pe neașteptate deci nu mai pierdeți timpul avem de obținut maximum de beneficii în minimum de timp asigurați-vă că cu fiecare minut care trece progresați, nu dați înapoi nu vă pierdeți vremea cu gânduri inutile cu bârfe și cu hoină reală timpul pe care îl Pierdeți este pierdut pentru totdeauna și nu mai puteți să-l recâștigați sub nicio formă. Timpul nu poate fi stocat. Timpul care nu este utilizat este pierdut pentru totdeauna. Există o zicală. Risipiți-vă banii și vă veți trezi doar fără bani. Risipiți-vă timpul și veți fi pierdut o parte din viața voastră. Iată de ce ocupați-vă timpul mereu cu acțiuni folositoare, constructive. Oricare ar fi profesia sau activitatea pe care o desfășurați, căutați modalități pentru a obține randament maxim cu cheltuială minimă de timp și energie. Întrebați-vă întotdeauna dacă merită cu adevărat să investiți o anumită cantitate de timp și energie. Într-o anumită activitate, nu cumva depuneți un efort mai mare decât este necesar. Investiția resurselor dumneavoastră și rezultatul obținut trebuie să fie într-o proporție armonioasă. Învățați să vă folosiți timpul în mod eficient, să vă folosiți în mod optim energia și efortul. De asemenea, studiați psihologia pentru a putea interacționa eficient cu colegii voștri, cu șefii și subalternii, pentru a putea obține de la ei tot ce este mai bun, cu efort minim și cu cele mai puține divergențe. Planificați-vă munca, stabiliți-vă clar prioritățile și urmați un program sistematic în loc să faceți totul la anime reală, așa cum procedează majoritatea oamenilor. 12. Controlați-vă impulsurile, dezvoltați-vă compatarea și răbdarea. În viața de zi cu zi nu vă urmați pur și simplu impulsurile și nu mai faceți sau spuneți în orice moment tot ceea ce vă trece prin cap. Acesta este semnul unei minți slabe. Căutați să vă controlați mintea ca să nu deveniți sclavul ei, fiți stăpânul minții și simțurilor voastre. Lăsați-le să lucreze ca servitori și nu le îngăduiți să își depășească limitele. Intelectul vostru, asociat cu conștiința, trebuie să-și mențină superioritatea asupra acestor facultăți mai joase. Orice impuls vă vine în minte, care vine din subconștient, locul unde stau în stare latentă, aceste tendințe, dorințe, pasiuni, nu reacționați imediat. Mai întâi examinați-l cu atenție și apoi rețineți-l un timp sau ignorați-l total. Exersându-vă răbdarea în felul acesta, puterea voinței și puterea mentală vor crește gradat, ceea ce este o condiție necesară pentru o viață împlinită și fericită. Iată un exemplu. Să presupunem că vă vine brusc în minte ideea că ați vrea să mâncați ceva anume. În acest stadiu al dorinței voastre aveți două opțiuni. Una ar fi să alergați repede și să vă satisfaceți pofta și cealaltă ar fi să vă opriți un moment și să raționați cu ajutorul intelectului dacă chiar merită să vă grăbiți doar pentru a vă satisface pofta. Prin adoptarea celei de-a doua opțiuni, vă amplificați puterea voinței. Ar trebui să urmăriți să exersați această atitudine în orice condiții, să evitați graba anxietatea și disperarea pentru lucrurile lumești și pentru plăcerile senzuale. Singura acțiune unde este permisă graba este căutarea lui Dumnezeu. Puterea unei minți controlate crește în același mod ca și puterea apei atunci când este controlată și canalizată prin construirea unui baraj. 13. Când sunteți provocați, nu reacționați imediat. Ori de câte ori vă simțiți tulburați sau neliniștiți datorită unor probleme neașteptate, ori datorită unor comentarii sau remarci jignitoare din partea cuiva, evitați să reacționați imediat sau să răspundeți la provocare. Lăsați să treacă un timp, abțineți-vă de la face sau de la spune ceva, atât timp cât tulburarea mai persistă în minte. De preferat este să plecați din acel loc și să stați singuri o vreme în tăcere. Calmați-vă și apoi examinați la rece toate argumentele pro și contra. Este mult mai probabil să reușiți să înțelegeți problema cu adevărat în această stare a minții. Sub efectul provocării, puterea de a raționa minții este redusă. Demonstrați-vă nevinovăția în fața oamenilor doar atunci când vă este cerut acest lucru. Nu le impuneți această nevinovăție a voastră. Atunci când ripostați, căutați să fiți respectoși, politicoși și controlați. Nu vă comportați niciodată necontrolat, nu țipați când vă spuneți replica, indiferent cât de mari au fost acuzele, sau criticile care vi s-au adus. 14. Cantonându-vă în trecut și îngrijorându-vă pentru viitor Unii oameni își irosesc practic viața cu aceste două ocupații. Este posibil ca să nu fi putut acționa așa cum ar fi trebuit în trecut, dar nu este înțelept să vă irosiți prezentul din această cauză. De asemenea, nu este înțelept nici să vă irosiți prezentul, îngrijorându-vă pentru viitorul pe care nici nu-l putem întrevedea în clipa de față. Prin irosirea prezentului cu aceste două ocupații de mai sus, ne irosim în mod deliberat și viitorul. Amintiți-vă că prezentul este momentul cel mai important din viața noastră. Ceea ce contează cel mai mult acum, pentru voi și pentru întreaga lume, este ceea ce sunteți voi în prezent și nu ceea ce ați fost sau ceea ce veți fi. Nimeni nu o să vă deranjeze cu probleme și situații din trecut și nu o să vă favorizeze în momentul unei examinări sau a unei angajări pe baza celor situații din trecut. Ei vor fi interesați numai de ceea ce sunteți în prezent, deci preocupați-vă cum se cuvine de prezentul vostru. Controlând prezentul, nu numai că putem să creăm o fundație solidă pentru viitorul nostru, dar putem chiar reduce considerabil efectul înlănțuirilor karmice din trecut. Trecutul trebuie să fie folosit doar pentru învățarea unor lecții, astfel încât să nu mai repetăm aceleași greșeli. În afară de aceasta, trecutul nu are nicio altă importanță. Uitați-l pur și simplu ca pe un film vechi pe care l-ați văzut de mult. Viața voastră nu duce lipsă de oportunități pentru a putea progresa. Dacă ați ratat unele șanse în trecut, încă mai puteți prinde trenul. Acum există tot felul de oportunități în calea voastră. Trebuie doar să avem voința de a le fructifica. 15. Sunteți stăpânii destinului vostru. Toți cei care vă blestemați întotdeauna soarta atunci când întâmpinați dificultăți, Amintiți-vă că sunteți responsabili 100% pentru tot ce se petrece în viața voastră. V-ați făcut destinul cu mâna voastră, trecutul va a determinat prezentul, prezentul vă determină viitorul. Ceea ce experimentați astăzi sunt fructele a ceea ce ați făcut în trecut. Viitorul este încă în mâinile voastre, dacă sunteți suficient de atenți să vă puneți prezentul la punct. Așadar, nu vă mai blestema soarta, ci înfruntați cu fermitate realitatea. Asumându-vă responsabilitatea pentru viața voastră și supravegindu-vă gândurile, cuvintele și acțiunile, Vă puteți modela viitorul, puteți să vă schimbați total atitudinea asupra vieții. Mai mult, aveți în voi o putere prin care puteți chiar să vă modificați destinul actual. Nu trebuie să fiți un sclav neputincios în mâinile destinului. Exersând gândirea pozitivă și făcând în prezent eforturi reale cu hotărâre și voință, pentru a elimina diferite obstacole, puteți să învingeți forțele destinului. Astfel, nu este necesar să vă învârtiți la nesfârșit în roata destinului ca un sclav la galere. Aveți puterea de a ieși din această roată și de a o controla, în loc să fiți controlați de ea. Pe măsură ce crește nivelul de conștiință, controlul destinului asupra voastră scade. Iată de ce ființele evoluate spiritual nu se tem deloc de destin. Ei sunt la un nivel la care nu pot fi influențați de tot felul de lucruri, ci ei le pot influența. Ei țin roata destinului în mâinile lor, astfel încât pot modifica condițiile deja fixate. Destinul acționează ca un servitor al lor spre deosebire de noi toți, pe care destinul ne controlează ca un stăpân și noi acționăm ca niște servitori. Mai există și o altă dimensiune a situației. Odată ce atingeți un nivel mai înalt de conștiință și de control mental, nu mai sunteți afectați de destinul advers. Puteți să-l înfruntați calm în loc să vă demoralizați așa cum se petrece cu persoanele cu mintea slabă. Reacțiile și atitudinile voastre în fața adversităților vieții se schimbă total. Nu le veți mai lua în serios și nu le veți mai diseca. Veți constata doar că ele au apărut în conformitate cu o anumită lege și că vor dispărea după un timp în conformitate cu aceeași lege. Astfel, prin detașarea voastră și observând aceste adversități din afară, ca un spectator, voi rămâneți calm și stabil mental. Numai în minte puteți simți tot felul de dureri, frustrări, îngrijorări, anxietăți, frici, etc., Odată ce vă controlați mintea, toate aceste circumstanțe își vor pierde dominarea asupra voastră și vi se vor supune. 16. Mulțumirea proprie pusă înaintea satisfacției celorlalți Mulți oameni duc o viață care are ca țintă principală impresionarea și satisfacerea celorlalți. Acordă mai multă importanță la ce gândesc oamenii despre ei decât la ce gândesc ei despre ei înșiși. Aceasta este una dintre cauzele principale ale frustrărilor noastre în viață. Rețineți că este mai important ce gândiți voi despre voi înșivă vă decât ce gândesc alții despre voi. Autoanaliza este cu mult mai importantă. Nimeni nu vă cunoaște mai bine decât vă cunoașteți voi. Deci, nu mergeți înainte, purtați de judecata și aprecierile altora despre voi, indiferent că este vorba de laude sau critici. Cântăriți-le bine în mintea voastră și apoi acceptați doar remarcile pe care le considerați adevărate. Judecata altor oameni despre voi nu este neapărat una corectă, deoarece se bazează pe înclinațiile minților. Numai o ființă evoluată spiritual, care este apropiată de voi, vă poate oferi o evaluare corectă asupra voastră. Mențineți-vă întotdeauna în starea voastră naturală, cu un stil de viață simplu și decent, în pofida ce gândesc alții despre voi, și nu încercați să influențați oamenii în mod artificial. Încercarea de a fi ceea ce nu sunteți este una dintre cele mai mari surse de stres. 17. Recunoașteți-vă și acceptați-vă slăbiciunile Odată ce v-ați recunoscut slăbiciunile, deja ați făcut primul pas pentru îndepărtarea lor. Ar trebui să nu ezitați deloc când a vă accepta slăbiciunea în fața celorlalți și ar trebui să nu încercați să o ascundeți, deoarece este natural pentru toate ființele umane să aibă unele slăbiciuni și să comită greșeli. Important este ca după recunoașterea slăbiciunii să începeți să acționați pentru înlăturarea ei. Iată ce ne face umani și diferiți de speciile animale. Dacă ceilalți vă cunosc slăbiciunile și considerați că aceasta i-ar face să gândească rău despre voi, atunci amintiți-vă că întotdeauna este mai bine să fiți apreciat mai puțin decât cum sunteți voi în realitate deoarece nu mai trebuie să vă străduiți de fiecare dată să demonstrați în fața altora cine sunteți și ce puteți. Mai mult, nu este important ce cred oamenii despre voi, ci mai importantă este viziunea despre voi înșivă. Învățați să vă priviți prin proprii voștri ochi, nu prin ochii altora. 18. Nu vă încărcați subconștientul cu tot felul de gunoaie. Mintea voastră subconștientă este un depozit pentru mintea conștientă. Tot ce vedeți, auziți, gândiți, simțiți și experimentați se stochează aici ca memorie permanentă. Dar partea problematică este că odată cu gândurile și impresiile senzoriale, noi mai stocăm și o mulțime de reziduri emoționale și negativități, adică ură, răzbunare, mânie, gelozie, etc., care fac ravagii. Unii oameni impregnează subconștientul în mod constant și fără milă, cu tot felul de negativități, fără ca măcar să fie conștienți de ceea ce fac. De fiecare dată când gândiți negativ, imediat subconștientul se hrănește cu aceasta. Nu contează dacă știți sau nu acest lucru. Legea spune că orice impregnăm în subconștient se va întoarce la noi, deci toate acele impresii și emoții negative ajung înapoi și creează valuri în mintea conștientă sub forma impulsurilor și pasiunilor pe care le menține apoi în mod constant. Visele oribile pe care le aveți noaptea sunt rezultatul unei programări negative, nesupravegheate și nechipzuite, a minții subconștiente. Deci, care ar fi remediul? Trebuie să începeți imediat să vă hrăniți mintea subconștiente cu gânduri și emoții puternice și pozitive. Acest fapt va distruge negativitățile și impuritățile în mod gradat. Țineți minte, pozitivul depășește întotdeauna negativul. Pentru aceasta, mintea voastră conștientă va trebui să vegheze mereu, să fie atentă la orice gând și să permită doar gândurilor pozitive să intre. Pentru a putea realiza acest lucru, Va trebui să dezvoltați o atitudine pozitivă despre orice lucru, orice eveniment, orice problemă, orice adversitate și orice nenorocire, căutând lecțiile ascunse și binele din toate acestea. Controlați-vă reacțiile și limitați-vă atașamentele față de diferite lucruri și situații lumești. Cu cât reacțiile și atașamentele voastre sunt mai puternice, cu atât impregnările din subconștient sunt mai puternice și cu atât tulburările generate de acestea în mintea conștientă vor fi și ele mai puternice. De fapt, nu acțiunile, ci reacțiile noastre constituie cauza rădăcină a tuturor necazurilor noastre. 19. Evitați să faceți remarci, comentarii sau să dați sfaturi altora dacă nu v-au fost cerute. Concentrați-vă doar asupra evoluției voastre în viață. Nu pierdeți timpul interesându-vă de treburile altora. De asemenea, evitați să faceți remarci, comentarii sau să căutați greșeli în ce fac alții, deoarece nu este treaba voastră. Numai o persoană care a atins perfecțiunea este potrivită pentru a face astfel de remarci despre alții. Unii oameni au acest obicei de a da sfaturi tuturor fără a fi întrebați. Ar trebui să dați sfaturi doar atunci când ele vă sunt cerute și, dacă nu sunteți la curent cu problema respectivă, mai bine vă cereți scuze decât să dați un sfat greșit sau vag. În plus, orice învățătură vreți să oferiți altora spre beneficiul lor, este mai bine ca ea să reiasă din comportamentul vostru decât din cuvintele voastre. Atunci va avea mai multă forță și greutate. De asemenea, țineți minte că nu puteți corecta pe cineva împotriva voinței lui. Dacă sunteți într-o poziție de conducere unde aveți subalterni care să muncească pentru voi, este inevitabil pentru voi să faceți remarci, comentarii sau să dați sfaturi în legătură cu munca lor, dar ar fi bine să faceți toate acestea sub formă de sugestii, și nu cu o atitudine egotică de dominare. 20. Eliminați egoul și starea de om de acțiune În orice realizație bine să aveți atitudinea că este opera lui Dumnezeu. Eliminați egoul legat de nume, faimă, proprietate, bunăstare, familie, etc., Deoarece toate acestea sunt trecătoare și vor dispărea într-o bună zi, ele v-au fost date doar temporar. 21. Rămâneți mereu optimiști Nu contează câte eșecuri ați suferit în atingerea unui cel. important este să rămâneți optimiști și încrezători în succes. Amintiți-vă că nu există nicio forță care să vă poată împiedica să obțineți ceea ce vreți, dacă sunteți dedicat unei cauze drepte. Tot ce se cere este să aveți o minte hotărâtă și o credință fermă în Dumnezeu. Țineți minte, de asemenea, că nici cel mai mic efort pe care îl faceți nu este în zadar și nu se pierde. Aceasta este o lege a naturii. Numeroase eforturi, dureri, neplăceri create de voi vor fructifica cu siguranță mai devreme sau mai târziu. Deci chiar și atunci când lucrurile par a fi dezastruoase, nu renunțați și luptați în continuare. Nu știți niciodată cât sunteți de aproape și poate că veți reuși la următoarea încercare. Citatul. În eșecul vostru stă secretul succesului, are în el multă înțelepciune. Succesul, eșecul, plăcerea, durerea, noaptea, ziua, etc. Sunt două fațete ale aceleiași monede și una nu poate fi separată de cealaltă. Deci, acolo unde este una, apare și cealaltă, datorită legii naturii. Nu trebuie să fiți supărați din această cauză. 22. Învățați să spuneți NU Fiți încrezători, cinstiți, curajoși și nu ezitați niciodată să spuneți NU dacă situația o cere. Curajul vostru de a spune NU vă poate salva uneori de neplăceri de lungă durată. Nu vă lăsați trași într-o parte sau alta de influența nefastă a altora. Aveți personalitatea voastră independentă, care trebuie să reziste ca o stâncă, în fața celei mai mari opoziții, dacă dreptatea este de partea voastră. De asemenea, aveți curajul să ridicați glasul împotriva oricărei nedreptăți sau rău care este făcut. Dacă vreți să deveniți mari și unici, trebuie să fiți diferiți de restul lumii. Oricum, a fi direct și vertical nu trebuie să se confunde cu a fi arogant. Este posibil să spui verde în față, dar să rămâi totuși politicos și plin de respect. Dacă e posibil, puteți chiar să explicați celelalte părți de ce spuneți nu. Unii oameni se tem că dacă spun nu unei alte persoane, o jignesc sau îi creează neplăcere. Dar trebuie să vă gândiți că scopul vostru în viață nu este acela de a face plăcerea altora. Scopul vostru este propria evoluție spirituală. Plăcerea și neplăcerea altei persoane depinde mai mult de mentalitatea ei decât de ceea ce spuneți voi. De exemplu, dacă o persoană are o mentalitate negativă, ea va vedea totul într-un mod negativ indiferent ce spuneți voi. Deci, în loc să vă concentrați mai mult pe alții, mai bine concentrați-vă pe voi și vă pe ceea ce faceți și dacă este bine sau rău din punctul vostru de vedere. 23. Nu dărăgănați lucrurile. Sunt unii oameni care au obiceiul de a mâna mereu lucrurile. Le cer să facă ceva, iar ei vor spune mereu, mâine. Oamenii de succes sunt cei care se ridică de la locul lor și acționează imediat. Momentul potrivit pentru a începe sau a realiza o anumită acțiune este chiar acum și nu mâine. Nici o persoană nu a putut să facă ceva mâine. Toate lucrurile mărețe care s-au făcut în această lume... Au fost realizate de ființe care s-au focalizat pe ideea de azi, nu de mâine. Notați, vă rog, că mâine nu vine niciodată. Ceea ce apare mereu este prezentul, dar vorbind și tărgându-l lucrurile zi de zi, este un semn sigur că vă îndreptați către eșec. Deci evitați lenea și intrați în acțiune aici și acum, și nu într-un viitor imaginar. 24. Rămâneți mereu aproape de Dumnezeu. Indiferent ce intenționați să faceți, Dumnezeu trebuie să fie în mintea voastră. Căutați să-i simțiți prezența în timp ce vorbiți, muncați, dormiți, călătoriți. Implicați-l în toate activitățile voastre. Atât timp cât vă lăsați mâinile mâinile lui, sunteți salvați de toate nefericirile lumii. Dacă mâinile vă alunecă dintre ale lui, veți fi înconjurați de tot felul de frici, griji, anxietăți, incertitudini, dureri, neplăceri, eșecuri, dezamăgiri. Deci faceți-l pe el, partenerul vostru, în orice întreprindeți. A vă menține mâinile mâinile lui înseamnă a vă menține conectat mental cu el. Gradat, pe măsură ce veți nutri aceste sentimente din ce în ce mai mult, va veni un moment în care veți fi atât de conectați cu Dumnezeu, încât îl veți cunoaște numai și numai pe Dumnezeu și veți gândi, veți vorbi și veți acționa într-un fel dumnezeiesc. Aceasta este o stare de bucurie și o fericire de neimaginat. Veți descoperi că este imposibil să faceți ceva fără să vă asociați cu Dumnezeu. Peste tot va fi numai Dumnezeu. Vă veți simți îmbătați de iubirea lui Dumnezeu. 25. Nimic nu este urgent sau indispensabil în lume. Când trebuie să finalizeze diverse acțiuni, unii oameni au impresia că este foarte urgent și se simt presați de timp. Pentru ei, dacă o treabă nu este încheiată într-un interval specific de timp, fie se va prăbuși pământul, fie lumea se va opri în loc. Ei transferă stresul acesta și subordonaților lor... Avertizându-i că totul este foarte urgent, transferându-le astfel și anxietatea și neliniștea lor. Ei nu realizează că nu există nimic în această lume care să fie urgent sau indispensabil. Orice mai poate să aștepte pentru o perioadă de timp fără să afecteze lumea. De fapt, noi suntem dependenți de această lume, nu ia de noi. Lumea se sprijină ea singură și este controlată de o putere mult mai înaltă. Noi nu trebuie să nu mai dormim noaptea gândindu-ne ce ar face lumea fără noi. Noi suntem aici ca să ne folosim de această lume și să învățăm niște lecții din ea și nu invers. Deci, Faceți tot ce aveți de făcut din punctul de vedere al propriei voastre învățări și creșteri și să nu aveți niciun sentiment de panică sau de neliniște. Țineți minte că cu toată panica voastră, toate planificările, aranjamentele, resursele, expertiza și precauțiile voastre, nu există nicio garanție că veți obține ceea ce vă doriți. Aceasta din cauza a numeroase incertitudini implicate în natura acestei lumi. Scopul nostru este de a ne transforma și modela pe noi înșine, nu lumea. Prin această transformare a noastră poate să apară o schimbare în lume, dar aceasta, schimbarea lumii, nu este sarcina noastră. Așadar, faceți toate eforturile sincere și apoi lăsați totul în seama Lui Dumnezeu. 26. Nimic nu este gratis în această lume. Trebuie să plătiți un preț pentru orice primiți în această lume. Nu este nimic gratis sub incidența legilor divine. Acele lucruri care parcă vin la voi în mod liber, cum ar fi o moștenire de la rude, un câștig la loterie sau chiar mita, le veți plăti sub o formă sau alta, deși nu puteți vedea acest lucru în mod direct. Concluzia care derivă de aici este că nu trebuie să vă gândiți niciodată să vă însușiți proprietatea cuiva, banii care nu sunt ai voștri sau cei proveniți din afaceri necinstite. Aceștia nu vor rămâne la voi, vor dispărea sub o formă sau alta. Doar ceea ce este obținut în mod cinstit și sub incidența legilor divine va rămâne la voi. 27. Bucurați-vă de munca pe care o faceți, nu așteptați recompensele. Învățați să simțiți plăcere chiar când vă realizați munca. Cum fructele nu se află în mâinile voastre, ci numai în mâinile a totputernicului, ar trebui să nu le așteptați și să nu le folosiți pentru plăcerea voastră. De exemplu, voi spuneți că ați muncit din greu, dar nu ați primit și roadele. De ce vreți să pierdeți timpul cu astfel de analize? Aceasta este treaba lui Dumnezeu. El poate sau nu să vă dea aceste fructe ale muncii voastre în funcție de nenumărați factori. Voi v-ați făcut datoria și partea voastră s-a încheiat. Treceți la următoarea activitate. De ce vreți să interveniți în rolul pe care l de jucat Dumnezeu? 28. Fiți flexibili ca să puteți adopta noi schimbări și îmbunătățiri. Schimbarea este o lege a naturii, lumea este, prin definiție, supusă schimbării. În fiecare minut au loc schimbări, nu mai suntem acum, ceea ce eram acum o oră. Așadar, nu vă opuneți schimbării. Folosiți aceste schimbări ca oportunități de a învăța și de a evolua. Aceasta este filozofia schimbărilor. Dacă nu există schimbări, vom deveni statici și greoi. Rezistența la schimbare semnifică faptul că trăiți într-o stare de inerție și inerția este o stare moartă. Știința definește inerția ca fiind tendința unui lucru sau fenomen, de a rămâne în aceeași stare până în clipa în care este forțat să se schimbe. Deci, învățați să respectați schimbările și folosiți-le în beneficiul vostru, în loc să fiți supărați. Să luăm un exemplu de schimbare. De pildă, când sunteți transferați dintr-un loc în altul, în acest caz nu începeți cu tot felul de îndoieli, temeri, gânduri negative în legătură cu nou loc sau noua slujbă. Veți descoperi că toate aceste temeri nu erau decât în imaginația voastră. De fapt, lucrurile pot să se desfășoare într-un mod diferit în acel loc și poate veți experimenta chiar ceva foarte plăcut prin comparație cu vechiul loc. Dacă vreți, puteți învăța cum să creșteți chiar și în circunstanțe nefavorabile. Voința voastră poate anihila efectul tuturor negativităților și puteți chiar să schimbați o atmosferă negativă într-una pozitivă prin puterea acestei voințe, prin hotărâre și gânduri pozitive. Fiți de asemenea deschiși la idei și sugestii noi, nu vă încuiați ușile minții prin menținerea ideilor, capriciilor și fanteziilor fixe și rigide. Încercați și experimentați tehnici noi și modalități mai bune de a face unele lucru. Țineți minte că există întotdeauna un scop pentru dezvoltarea viitoare. Nu contează stadiul în care vă aflați. 29. Evitați lăcomia, totul aparține lui Dumnezeu, nu pretindeți despre ceva anume că ar fi al vostru, tot ceea ce considerați ca fiind al vostru vă este dat de fapt de către Dumnezeu doar temporar, ca mișloc de a vă atinge scopul și, la un moment dat, toate aceste posesiuni vă vor părăsi una câte una odată ce scopul a fost atins. Deci nu vă atașați niciodată de posesiunile lumești și nu vă identificați cu ele. Nu sunteți decât niște administratori pentru aceste bunuri pentru o anumită perioadă de timp. Așadar evitați lăcomia atunci când acumulați diferite bunuri lumești, care sunt prin natura lor perisabile, schimbătoare și supuse descompunerii ar trebui să fiți capabili să vă debarasați de orice posesiune materială la un moment dat. Prin această atitudine puteți elimina de asemenea invidia, care este generată atunci când comparați posesiunile voastre cu ale altora. 30. Lucrurile mici sunt la fel de importante ca și lucrurile mari. Ar trebui să vă îndepliniți orice sarcină, indiferent cât de mică sau de mare este, cu aceeași atenție focalizată și nedivizată. Când totul vi se va părea important, indiferent că e mare sau mic, atunci veți începe cu adevărat să pășiți pe calea măreției. Îndeplinirea cu succes a unor lucruri mărețe nu reprezintă neapărat un semn de măreție. Chiar și nebunii pot uneori să facă niște fapte mărețe atunci când circumstanțele exterioare le sunt favorabile. Măreția voastră este judecată în funcție de capacitatea voastră de a realiza toate lucrurile mici ale vieții voastre. Pentru o ființă cu adevărat mare, atât lucrurile mici cât și cele mari sunt realizate cu aceeași tăruire și focalizare, de exemplu, atât decojirea unei lămâi, cât și executarea unui proiect grandios. Nu există activitate mică sau mare, nu există alegere sau preferință. 31. Nu arătați o minte nestatornică atunci când trebuie să decideți sau să alegeți ceva. În orice domeniu există o varietate nesfârșită de posibilități. Un om cu mintea nestatornică poate deveni cu ușurință confuz atunci când este necesar să aleagă sau să decida ceva. Dar, dacă vă uitați mai în profunzime, veți constata că există o unitate intrinsecă în toată această diversitate. Diversitatea și dualitatea pe care le vedem în lume se datorează ignoranței noastre. De fapt, același lucru este reflectat în forme variate. Numai învelișurile exterioare sunt diferite. Ceea ce este în interior este în permanență la fel. Ființele realizate spiritual sunt capabile să vadă această unitate în imensa diversitate și de aceea ei nu sunt niciodată tulburați și confuzi. Datorită acestei unități inerente, puteți alege orice domeniu și orice muncă și puteți descoperi fericirea acolo, la fel ca oriunde în altă parte, deoarece contează mai mult starea de conștiință cu care munciți decât munca în sine. Deci, mențineți-vă departe de orice concurență și orice comparații, că ce altfel veți ajunge să fiți furioși că nu puteți lua o decizie, doar alegeți o alternativă, fie ea o slujbă, alegerea unei viitoare soții sau alegerea unui articol pe care vreți să-l cumpărați de la magazin. După o mică analiză și apoi căutați să descoperiți satisfacția din acea alegere. 32. Cu cât dați mai mult, cu atât veți primi mai mult. Există o lege divină minunată care spune că tot ce dăruiește altora se întoarce la tine îndoit sau întrăit, fie că e vorba de cunoaștere sau de bunuri materiale. Unii oameni încearcă să ascundă o anumită cunoaștere sau unele lucruri materiale de alții pentru că aceștia să nu ajungă la același nivel cu ei dar, de fapt, să știți că veți câștiga mai mult dăruind. Dăruindu-le celorlalți cunoaștere, veți căpăta și mai multă cunoaștere. Dăruind fericire celorlalți, veți deveni voi înși vă mai fericiți. Dându-le altora bani, deveniți voi înși vă mai prosperi. Deci, oferiți de toate celorlalți. Există o maximă. Tot ce dăruiți altora, practic, salvați pentru voi și tot ce veți păstra pentru voi, practic, veți pierde. Filozofia din spatele acestei magii de a dărui și a primi este aceea că ori de câte ori dăruiți ceva, conștiința vi se extinde și vă apropiați mai mult de natura voastră reală sau natura divină, care este numai binecuvântare, fericire, pace, bunătate și toate celelalte virtuți ale vieții. Pe de altă parte, ori de câte ori ne gândim să luăm ceva de la alții, conștiința noastră se contractă și ne îndepărtăm de adevărata noastră natură divină, apropiindu-ne de natura noastră inferioară, aceasta este o atitudine egoistă care ne stopează creșterea spirituală și ne îndepărtează de la scopul nostru ultim. 33. Evitați egoismul și extindeți-vă conștiința. Lăsați deoparte atitudinea de a face totul numai pentru confortul, plăcerea și profitul vostru. Amintiți-vă principiul. Cea mai bună metodă de a fi fericiți este aceea de a-i face fericiți pe alții. Ar trebui să vă străduiți să munciți, ca și cum întreaga lume ar fi mai fericită de pe urma ceea ce faceți voi. Eforturile voastre ar trebui să fie direcționate în felul acesta. Haideți să ilustrăm acest lucru printr-un exemplu. Să presupunem că nu aveți aparate de aer condiționat în birou pe timpul verii. Una este să gândiți, ar trebui să am un aparat de aer condiționat aici în biroul meu ca să mă simt mai confortabil. Aceasta este o atitudine egoistă. Un alt mod de a gândi ar fi acela în care ați încercat să aranjați achiziționarea de aparate de aer condiționat pentru toți colegii voștri, astfel încât toți să se simtă mai bine. Aceasta este o atitudine mai cuprinzătoare, din care va beneficia toată lumea. Deci, preocuparea voastră pentru mai bine nu ar trebui să fie direcționată doar către voi și persoanele dragi vouă, ar trebui să fie îndreptată către lumea întreagă. Dacă auziți sau vedeți pe cineva că suferă, ar trebui să aveți compasiune în inima voastră și să vă preocupe ca și cum ați suferi voi înșivă. Adică ar trebui să fiți capabili să priviți problemele altora ca și cum ar fi problemele voastre, punându-vă în locul lor. Ar trebui să vă fie foarte clar că de orice lux sau confort am avea nevoie și alții ar putea avea nevoie și orice ne rănește sau ne face să suferim poate să facă același lucru și pentru alții. Atunci când veți începe să simțiți astfel, conștiința voastră va începe să se extindă Către conceptul de familie globală. În această stare, relația voastră cu oricine din lume va fi aceeași. Nimeni nu este mai aproape sau mai departe. Pe scurt, ar trebui să vă amintiți mereu maxima. În bunăstarea și fericirea celorlalți rezidă propria ta fericire. Dacă vecinul tău plânge... Tu nu poți rămâne fericit în ciuda tuturor bogățiilor din jurul tău. 34. Reduceți implicările lumești inutile Lumea este ca o junglă imensă. Cu cât intrați mai mult în ea, cu atât vă veți simți mai pierduți și mai confuzi. Calea către evoluție nu este o acumulare cantitativă de experiențe în această lume, ci constă în schimbarea calitativă a conștiinței voastre. Mulți oameni hoinăresc fără țintă și fără judecată prin această lume, într-o direcție sau alta, căutând să acumuleze cât mai multe experiențe, schimbând mai multe slujbe, mai multe case, mai multe locuri, mai multe relații, mai multe proiecte, etc., în loc să alergi așa, fără țintă, către mai multe lucruri lumești, mai bine s-ar focaliza pe transformarea conștiinței prin schimbarea atitudinilor și prin alegerea unor activități creative, constructive. Deci, implicați-vă în activități lumești doar atât cât să supraviețuiți și să vă duceți treaba la bun sfârșit. Evitați implicarea excesivă, hoinărea la fără rost, interacțiunea cu o mulțime de oameni, băgându-vă nasul peste tot și interesându-vă de treburile altora. Tot la fel, reduceți legăturile lumești prin reducerea numărului de investiții, proprietăți și posesiuni a conturilor din bancă, și simplificați-vă viața cât mai mult cu putință. Implicarea excesivă, inutilă în treburile lumești duce la distragerea minții și a simțurilor, ceea ce nu este benefic pentru pacea voastră mentală și pentru evoluția spirituală. 35. Alegeți-vă o companie bună. Fiți atenți atunci când vă alegeți anturajul, deoarece el are un impact foarte mare asupra voastră, chiar dacă indirect. Evitați să interacționați cu oameni care au atitudini negative și concepții materialiste. E bine să aveți doar puțini prieteni pe care i-ați testat în mod corespunzător, pentru o perioadă de timp și care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Odată ce prietenia cu ei s-a legat, căutați să o mențineți. Despărțirile frecvente de prieteni sunt un semn de minte imatură și nedezvoltată. Într-o companie elevată și virtuoasă, ne transformăm automat și evoluăm cu efort minim, Datorită contactului constant cu vibrațiile pozitive și, de asemenea, datorită legii inducției, conform căreia tindem totdeauna să imităm tot ceea ce vedem, auzim sau observăm. 36. Fiți tot timpul cu zâmbetul pe buze. Urmăriți că atunci când vorbiți, mergeți, vă așezați, Stați în picioare și în toate celelalte momente să vă mențineți fața luminată de zâmbet. Aceasta este dovada că vă mențineți permanent și fără efort, într-o atitudine pozitivă naturală. S-a dovedit că există o legătură foarte mare între gesturile noastre și emoțiile sau stările noastre. Ele se influențează reciproc ceea ce înseamnă că dacă vă modificați gesturile, chiar în mod deliberat, emoțiile și stările tind să se modifice și ele. Este imposibil să menții aceeași stare sau emoție dacă ți-ai modificat gesturile. La fel, dacă sunteți fericiți, este imposibil să vă păstrați o mimică încruntată și tensionată, căci fața voastră are tendința de a se relaxa și de a căpăta expresia fericirii. Menționând toate acestea, vreau să spun că zâmbind, compoziția corpului vostru se schimbă atât de mult încât este imposibil să mai fiți stresați. De ce să nu profitați de acest fapt și să deveniți mai liberi? Încercați și vedeți cum vă simțiți! 37. Reduceți-vă așteptările cu privire la ceilalți. Nu așteptați niciodată nimic de la nimeni. De exemplu, n-ar trebui să vă gândiți că el este fiul vostru, astfel că ar trebui să facă acest lucru pentru voi, că este ruda voastră și ar trebui să facă acel lucru pentru voi, că ați făcut atâtea pentru persoana aceea, măcar atât ar putea face și ea pentru voi. Vă rog să înțelegeți că dacă ajutați pe cineva, nu-l obligați cu nimic. De fapt, vă ajutați chiar pe voi prin propria elevare și purificare. Cealaltă persoană v-a oferit pur și simplu o oportunitate pentru a acționa astfel și ar trebui să fiți recunoscători pentru acest lucru din momentul în care vă vine ideea că trebuie să obțineți ceva în schimbul unui ajutor sau efort, ați convertit această acțiune pură într-o tranzacție comercială și idealul vostru din spatele acestei acțiuni s-a pierdut. Deci, dacă cineva nu vă întoarce ajutorul în mod corespunzător, nu vă întristați și nu vă supărați pe el. Mențineți-vă neutri. Dacă cel cineva vă întoarce ajutorul, fiți recunoscători. Țineți minte că nicio acțiune pe care am realizat-o nu este în zadar. Va veni înapoi către noi sub forma unei recompense mai devreme sau mai târziu. 38. Reduceți achiziționarea de bunuri lumești. Reduceți la maximum achiziționarea de bunuri lumești și renunțați la lux, la orice nu este necesar pentru supraviețuirea și confortul vostru de bază. În mod normal s-a constatat că noi acumulăm cu mult mai mult decât avem nevoie. Tendința de a stoca și a colecta din ce în ce mai multe lucruri, fie că aveți sau nu nevoie de ele, Aduce după sine anxietate, tensiuni și un consum mare de energie pentru asigurarea protecției și securității a celor posesiuni, pentru menținerea lor în stare bună și duce la blocarea unor spații în care trebuie să fie depozitate. Motivul pentru care stocăm și acumulăm din ce în ce mai multe lucruri este că începem să ne atașăm și să depindem de acele lucruri și de lux, uitând că ele sunt doar niște mijloace temporare folosite pentru obținerea a ceva mult mai mare. Indiferent de cât am fi de atașați de ele, ele nu pot deveni parte integrantă din noi, ele sunt perisabile și temporare prin natura lor și ne vor părăsi la un moment dat. Cu cât vom deveni mai atașați de ele, cu atât mai dezamăgiți și mai triști ne vom simți atunci când le vom pierde. Deci, mai înainte ca ele să înceapă să vă tulbure, este bine să căutați să vă detașați voi înșivă de ele și să deveniți liberi. Căutați să aveți cu voi strictul necesar pentru supraviețuirea și confortul de bază și rezistați oricărei tentații de a face acumulări inutile. 39. Problemele fac parte integrantă din viață. Majoritatea oamenilor cred că atunci când li se vor fi terminat problemele, vor începe dezvoltarea planurilor lor de viață, dar să știți că problemele fac parte integrantă din viață, ele nu se sfârșesc niciodată. O problemă dispare, apare alta în loc. Aceasta este natura vieții. Viața este astfel construită pentru ca voi să faceți față diferitelor probleme și să învățați lecțiile pentru a vă putea dezvolta în continuare. Aceasta este valabil pentru oricine. Nimeni nu este lipsit de probleme. Deci nu lăsați problemele să interfereze cu procesul dezvoltării voastre. În orice stare ați putea fi la un moment dat, continuați-vă evoluția, folosiți-vă de tot ce puteți. Aceasta este din cauza că oricare ar fi problemele voastre, alte uși vă rămân mereu deschise pentru creșterea voastră viitoare. Nu sunt închise chiar toate ușile pentru cineva, oricât ar fi el deslăbit. Rețineți de asemenea că nu există nicio problemă pe lumea aceasta care să fie mai mare decât puterea minții voastre și care să nu poată fi rezolvată. Experiența generală a vieții spune că atunci când vin problemele în viața noastră, apar și soluțiile. Nu ni se dă să îndurăm mai mult decât putem duce. Este foarte imatur din partea cuiva să gândească sau să-și imagineze că această viață trebuie să fie foarte confortabilă și că nu ar trebui să apară niciun fel de probleme. Luați această realitate ca atare. Mereu vor fi suișuri și coborâșuri, precum și evenimente neașteptate în viața voastră. Trebuie să fiți pregătiți pentru orice în viață. Aceasta este legea, așa că trebuie să învățăm, să ne împăcăm cu problemele care apar. Dacă învățăm să întâmpinăm problemele cu calm, ele își vor pierde până la urmă influența asupra noastră și noi vom deveni stăpânul lor în loc să fim sclavi. 40. Oferiți lumii mai mult decât luați de la ea. În timpul cât trăiți pe pământ, Dăruiți și primiți atât de multe lucruri de la familie, de la înaintași, de la societate, țară, lume și de la natură, aer, apă, soare și pământul mamă. Viața voastră pe pământ va fi considerată meritoasă atunci când veți dărui lumii mai mult decât primiți de la ea. Dacă sunteți hrănit în mod constant de societate ca un parazit, fără să contribuiți cu nimic la bunăstarea acelei societăți, nu sunteți decât o povară pe pământ, puteți oferi ceva societății în mai multe moduri, prin împărtășirea cunoașterii și experienței sau făcând ceva practic pe baza cunoașterii și experienței pe care deja o dețineți. Acestea vor contribui la binele societății și al lumii în general 41. Fiți deasupra limitărilor vieții S-ar putea să aveți anumite limitări în viața voastră care vă blochează calea către succes, deși voi ați vrea să progresați Gândiți-vă că toate aceste limitări v-au fost date conform legii destinului Nimeni nu e de vină decât voi înșivă, Deci nu are rost să vă blestemați pe voi sau pe Dumnezeu ori pe altcineva. Este de asemenea adevărat că multe dintre aceste limitări nu pot fi îndepărtate peste noapte, adică va trebui să trăiți cu ele o perioadă de timp, dar oricare ar fi aceste condiționări sau limitări, Veți putea întotdeauna să faceți anumite alegeri care vă vor pava drumul către marile schimbări. Nu toate ușile sunt închise pentru cineva. Oricui îi se oferă o șansă de a crește și de a ieși din cercul vicios al destinului, oricât de rea ar fi acea persoană. Nimeni nu este condamnat la iadul etern. Deci, prin eforturile și hotărârea voastră, prin folosirea liberului arbitru, veți putea reduce gradat forța destinului și vă veți putea ridica deasupra lui. Ajungând la acest stadiu, destinul nu vă va mai putea influența, ci voi vă veți decide destinul și cursul acțiunilor din viața voastră. Prin eforturile voastre, prin puterea voinței și hotărâre, nu numai că vă veți modifica destinul, dar îl puteți chiar învinge complet. Dacă aveți o dorință puternică și voință și acționați pentru o cauză dreaptă, nu există forță care să împiedice succesul să apară. Toate forțele Universului vă vor sprijini misiunea voastră. 42. Reglați-vă dieta pentru bunăstarea voastră mentală. Dieta are o influență considerabilă asupra minții. Alimente precum ceaiul, cafeaua, alcoolul, drogurile, tutunul, cacaoa, produsele prăjite, chili, condimentele, Dulciurile, alimentele prea fierbinți sau prea reci, etc. au fie un efect stimulant, fie unul deprimant asupra minții și tulbură echilibrul La fel, supraalimentația și mâncatul la intervale neregulate de timp nu sunt benefice pentru sănătatea fizică și mentală unul dintre secretele pentru o sănătate bună este de a rămâne mereu un pic flămând. Peți multă apă, mâncați multe legume și fructe pentru a vă menține organismul curat și mintea pură. Posturile ocazionale sunt de asemenea foarte bune pentru sănătate și pentru sporirea controlului minții. Apoi nu mâncați niciodată pe fugă sau când sunteți tensionați. În această stare a minții, hrana nu se digeră corespunzător și, practic, devine o travă. Deci, mâncați de fiecare dată având mintea relaxată. Dacă nu este posibil în acel moment, atunci amânați masa. 43. Faceți regulat exerciții Exercițiile și gimnastica practicate regulat eliberează tensiunile și contracțiile din mușchi, ceea ce va conduce la relaxarea musculară. Această relaxare fizică va duce la relaxarea mentală, deoarece mintea și corpul sunt strâns interconectate. Exercițiile care implică mișcări rapide, Întăresc plămânii și inima, măresc rezistența și vitalitatea organismului. Deci, faceți-vă un obicei din a practica exerciții fizice, jogging sau posturi de yoga. Exercițiile de respirație sunt de asemenea benefice, făcându-vă mintea calmă, senină și echilibrată. 44. Obișnuiți-vă să vă odihniți și să vă relaxați. Activitatea voastră zilnică trebuie să fie echilibrată cu intervale de timp pentru odihnă. Dacă acest echilibru este perturbat, eficiența voastră va scădea și în pofida numărului mărit de ore de muncă veți realiza mult mai puțin. Trebuie să vă relaxați atât mintea cât și corpul. Relaxarea fizică este obținută prin întinderea corpului la orizontală, pe podea sau pe un pat tare, după ce ați făcut în prealabil câteva exerciții dinamice. Relaxarea mentală este obținută prin focalizarea minții asupra unui singur obiect sau stimul, asupra respirației sau a unei anumite formule. Aceasta ajută la liniștirea miilor de gânduri care ne trec prin minte în fiecare minut. În adevărata relaxare veți uita cu totul de corp și de mediul înconjurător. Realizând din când în când printre activitățile voastre o astfel de relaxare conștientă, vă veți reîncărca cu energie nouă. 45. Îmbunătățiți-vă calitatea somnului. Este foarte important cum dormiți noaptea și care este calitatea somnului vostru. Dacă permiteți minții să hoinărească fără țintă, înainte de culcare, nu veți contribui la calitatea somnului. Veți avea tot felul de vise urâte în care veți plânge, veți striga, veți lovi, veți sări, vă veți bate și vă veți trezi dimineața foarte obosiți și neliniștiți, în loc să fiți plin de vitalitate și prospețime. Pentru a avea un somn bun, este foarte important cum vă petreceți ultima oră înainte de somn. Este foarte bine să citiți o carte de spiritualitate înainte de a dormi și să vă fixați mintea pe ceva neutru, cum ar fi respirația, recitarea unei poezii bine alese, număratul, etc., în loc să vă lăsați mintea să hoinărească slobodă. De asemenea, puteți să realizați o introspecție, să folosiți anumite autosugestii pentru propria evoluție. Chiar înainte de a dormi, aceste sugestii pătrund foarte ușor în mintea subconștientă. Modul de viață pe care îl duceți are un cuvânt greu de spus în ce privește calitatea somnului. De exemplu, hrana sănătoasă și stilul de viață vă fac somnul liniștit, în timp ce stilurile de viață tensionate și stresante Produc coșmaruri, poziția corpului în timpul somnului, grosimea pernei, grosimea și tipul saltelei, toate acestea contribuie la calitatea somnului, chiar și direcția în care dormiți cu capul vă afectează somnul. De exemplu, este recomandat să dormiți cu capul către nord pentru a nu crea disjuncție, între energiile proprii și energia câmpului magnetic al pământului. 46. Stați departe de bolile corpului. Corpul este o mașinărie fizică. El este supus la tot felul de dureri și boli, depinzând de cât de bine îl îngrijiți și de o mulțime de alți factori. Pe lângă diverse metode de înlăturare a durerii, ne putem folosi și puterea minții, deoarece corpul este supus controlului direct al minții. Noi putem înlătura sensibilitatea la durere prin disocierea minții de corp și prin focalizarea ei asupra unor lucruri neutre, cum ar fi respirația sau vreun obiect concret, așa cum se procedează în unele forme de meditație. De asemenea, putem reduce durerea prin concentrarea cu ochii închiși pe locul dureros, mărind astfel fluxul de energie în acea zonă. Acest efect poate fi amplificat apoi prin combinarea autosugestiei și vizualizarea momentului când durerea dispare din locul respectiv. În ce privește metodele fizice de înlăturare a durerii, este de preferat să se adopte metode naturiste cum ar fi hidroterapia, yoga, postul, terapia cu nemol, masajul, acupunctura, helioterapia, dietoterapia, cromoterapia și altele. Medicina lopată trebuie folosită doar în cazurile foarte grave și în situații care amenință viața și nu trebuie folosită ca terapie permanentă. 47. Eliminați frica de moarte Moartea este un fenomen natural al vieții și tot ce se supune legilor divine nu poate fi nici dureros, nici înspăimântător, decât dacă facem noi să fie astfel, printr-un mod greșit de a trăi și prin gândire negativă. Un mare scritor a spus Este imposibil ca ceva atât de natural, de necesar și de universal ca moartea să fie privit ca un rău al omenirii. Moartea este doar o tranziție de la o viață la alta, un moment de odihnă și de autoevaluare între două vieți. După moarte veți fi exact același de dinainte, cu excepția faptului că nu veți mai avea un corp fizic și veți exista în planul astral, având un corp astral care are o vibrație diferită decât lumea fizică. Atitudinile mentale și personalitatea Rămân aceleași și după moarte, nu deveniți cine știe ce superființă sau Dumnezeu. Moartea poate fi comparată cu un somn, diferența fiind aceea că în somnul obișnuit te trezești în același corp, pe când în moarte te trezești într-un corp nou, corpul astral. 48. Luați inițiativa de a pune lucrurile la punct. Majoritatea oamenilor continuă să acuze guvernul sau lumea pentru toate tulburările și problemele societății, dar ei, personal, nu fac mai nimic pentru a înlătura aceste probleme. Simpla a celorlalți nu ajută la nimic, deoarece întotdeauna vor exista oameni fără scrupule, cruzi și corupți. Dar odată ce vom prelua inițiativa, vom căuta să ne apropiem de ei iar și iar, le vom scrie lor și superiorilor lor, din când în când, se va mișca cu siguranță ceva, chiar dacă nu spre deplina noastră satisfacție. Unii oameni se întreabă de ce trebuie să ia ei inițiativa pentru problemele maselor. Aceasta este o abordare foarte egoistă și îngustă, în care interesează doar acele lucruri care le aduc beneficii personale. Extindeți-vă mintea și conștiința pentru a vă putea gândi și la beneficiul celorlalți. La urma urmei, dacă beneficiază întreaga societate, veți beneficia și voi indirect. Deci, nu așteptați ca alții să înceapă ceva. Dacă descoperiți vreo problemă, o lipsă de atenție din partea autorităților, din împrejurimile voastre, luați inițiativă și contactați acele autorități. S-ar putea ca acest lucru să implice o cheltuială de timp și bani, dar, dacă e să privim la beneficiile pe termen lung, merită tot efortul. Ca și cetățean, trebuie să vă ridicați vocea împotriva diverselor disordini și nedreptăți. Este dreptul și datoria voastră. 49. Transformați-vă voi ca să puteți transforma lumea. Lumea sau societatea este formată din indivizi. Fiecare persoană contribuie la formarea societății așa cum se prezintă ea. Fiecare persoană are un loc unic și important în lume și lasă un semn sau o impregnare bine definită acolo unde trăiește sau muncește. Lumea nu poate rămâne neatinsă de acea persoană. Așadar, dacă fiecare persoană face ceva pentru a se transforma ea însăși și pentru a transforma mediul ei în conjurător, va fi foarte ușor să poată fi transformată lumea întreagă. Deci, dacă ținem neapărat să transformăm lumea, primul lucru pe care trebuie să-l facem este... Să începem să ne transformăm pe noi înșine. Doar acuzându-i pe alții sau societatea, nu ne va ajuta să schimbăm lumea. Următoarea declarație este irresponsabilă. Dacă nu se transformă și alții, numai transformarea mea singură nu va fi de mare ajutor. Alții s-ar putea să vă urmeze exemplul odată ce ați început procesul. Transformarea voastră va duce cu siguranță o transformare în lume, oricât de mic ar fi ea ca proporție. Odată ce începeți procesul de transformare, veți descoperi că oamenii din jurul vostru și mediul din jurul vostru va începe să se transforme automat prin inducție. Dar țineți minte... Că scopul vostru nu este să transformați lumea. Scopul vostru este să vă transformați voi înșivă. Transformările care apar în lume sunt o consecință ulterioară a transformării voastre. Nu există nicio cale directă de a transforma lumea. Cu alte cuvinte, putem spune că singura contribuție pe care o putem aduce la transformarea lumii este aceea de a ne transforma pe noi 50. Nu vă răzbunați pentru răul pe care vi l-au făcut alții Dacă cineva vă face rău, reacția voastră imediată este aceea de a vă răzbuna și de a-l răni și voi pe acela dar spiritualitatea ne învață să dezvoltăm acea atitudine de iertare și să nu căutăm să ne răzbunăm, să ignorăm și să iertăm răul pe care ni l-au făcut alții. Se spune că răzbunarea este acel joc în care toți jucătorii mor, numai jocul nu se termină niciodată. Exemplul dat de Isus merită să fie amintit aici. În această privință, el ia cerul lui Dumnezeu să ierte pe aceia care erau răspunzători de crucificarea lui. Iertarea acționează ca un balsam îngâietor pentru inima voastră rănită și vă face imediat mai ușor și mai liberi. Nu contează dacă celelalte ființe merită sau nu iertarea dar cel puțin voi meritați libertatea minții. Povara urii și a dușmăniei pe care o purtați cu voi neiertând pe cineva vă face un rău mai mare decât persoana respectivă. Iertarea înseamnă uitarea completă și arderea problemei pentru totdeauna. Dacă spuneți că puteți ierta, dar nu veți uita, atunci înseamnă că nu ați iertat complet și doar v-ați reprimat problema respectivă undeva în subconștient. 51. Evitați suspiciunile și îndoielile, aveți încredere. Nu păstrați tot timpul o atitudine suspicioasă și neîncrezătoare față de ceilalți. Nu porniți din start de la premiza că cealaltă persoană vă înșală și că vă va decepționa cu siguranță. Există un citat care spune, este mai bine să riști să fii decepționat mai târziu decât să nu ai încredere într-o persoană. Deci, aveți încredere, chiar și atunci când cineva vă înșală, el se înșală de fapt pe sine. El suferă mult mai mult pentru acea acțiune decât suferiți voi de răul făcut. Orice persoană care vă face bine sau rău, automat se va bucura sau va suferi în conformitate cu legile divine. De ce să vă preocupați voi de acestea? Nici o persoană nu va putea scăpa vreodată de faptele rele pe care le-a făcut, indiferent dacă acest rău a fost făcut sub apele mării sau dincolo de înălțimile cerului. 52. Fiți cinstiți și onești în toate acțiunile voastre. Amintiți-vă această lege divină. Adevărul nu poate fi îngenunchiat niciodată, iar neadevărul nu poate triunfa. Uneori s-ar putea să fiți vrăjit de strălucirea neadevărului și ticăloșiei, dar până la urmă adevărul învinge întotdeauna. Corabia adevărului poate să se scuduie datorită încercărilor vieții, dar ea nu se scufundă niciodată. Orice acțiune rea care este înfăptuită sub influența necinstei și a neadevărului Va avea consecințe inevitabile asupra persoanei care le-a generat. S-ar putea ca rezultatele acțiunilor să întârzie, dar nu vor fi pierdute niciodată. Există o răsplată inevitabilă pentru acțiunile bune și o pedeapsă inevitabilă pentru acțiunile rele. Căutați să fiți la fel în interior și în exterior, Gândurile, cuvintele și acțiunile voastre trebuie să fie asemănătoare. Acesta este adevăratul test al persoanei cinstite și corecte, dar, de regulă, observăm în ziua de azi că oamenii au două fețe. Una este cea reală și cealaltă este artificială, o mască falsă care este menită a fi arătată celorlalți, astfel ceea ce este în interior nu se potrivește cu ceea ce este în exterior. Adevărul nu poate fi ascuns. El are o forță proprie care nu se lasă până când acesta nu va fi dezvăluit. 53. În orice acțiune sau fenomen vor apărea reacții pro și contra. Definiția lumii ne arată că natura este duală, adică absolut orice este alcătuit din două aspecte opuse. Zi-noapte, viață-moarte, vară-iarnă, bărbat-femeie, tânăr-bătrân, plăcere-durere, bucurie-tristețe și asociere-disociere. Aceste două aspecte nu pot fi separate unul de altul. Ele se află intrinsec în natura lucrurilor lumești. Ele sunt cele două fațete ale aceleiași monede. De aici se trage concluzia că orice vă oferă plăcere vă aduce de asemenea și durere. Orice persoană care se asociază cu voi va trebui să se îndepărteze sau să vă părăsească la un moment dat. Dacă ați obținut un anumit profit la un moment dat, veți suferi o pierdere în alt moment. Dacă aveți un anumit avantaj într-o anumită situație, cu siguranță veți avea și un dezavantaj. De exemplu, atunci când vă căsătoriți, vă bucurați de anumite plăceri și avantaje, dar veți avea și dezavantaje sub forma responsabilităților sporite. În mod similar puteți să aveți o casă undeva, aveți astfel anumite avantaje, dar vor apărea și ansietăți și tensiuni legate de acest aspect. La fel se petrece în orice altă situație. Uneori oamenii văd numai o fațetă a problemei și trag concluziile că ea ar fi bună sau rea. Dar uită să studieze și cealaltă fațetă. Iată de ce se spune că ceea ce noi vedem la un moment dat s-ar putea să nu fie realitatea. Legea care a fost menționată mai sus este așa numită lege a echilibrului. Conform acestei legi, dacă nu doriți dureri și tulburări în viața voastră, va trebui să renunțați la plăceri și la lux. Dacă nu vreți să primiți insulte, va trebui să renunțați și la dorința de a fi lăudați. În felul acesta reduceți implicarea în plăcerile lumești și dorințele materiale. Cea mai bună cale de a rămâne neafectat de această natură duală a lumii este aceea de a privi în mod detașat toate lucrurile și fenomenele lumești, ca și cum ați fi un spectator niciodată îmbătat de un succes, dar nici amărât de vreun eșec. Rămâneți egali în fața câștigului și al pierderii, al succesului și al eșecului, al laudei și insultei. Odată ce ați atins acest nivel mental, veți fi liberați din strâmtoarea dualității. Fericirea nesfârșită, care este liberă de orice sentiment opus, Vine din interior, din adâncurile euului vostru, adică din sufletul vostru. 54. Bazați-vă numai pe Dumnezeu pentru ajutor. Pentru tot ce aveți nevoie, bazați-vă numai pe Dumnezeu. Numai El vă poate oferi un ajutor real și durabil. El poate să aleagă orice formă de expresie pentru a vă ajuta. Atunci când ajutorul vă vine prin intermediul rudelor, vecinilor sau prietenilor, de fapt ar trebui să vedeți acolo inspirația divină. Nu ar trebui să vă simțiți niciodată singuri pe lume. Aveți la dispoziția voastră o putere infinită care provine de la Dumnezeu, și din sufletul vostru, și care abia așteaptă să fie apelată. 55. Considerați-vă copiii ca fiind copiii lui Dumnezeu? Copiii voștri sunt de asemenea copiii lui Dumnezeu, atât voi cât și copiii voștri aveți aceleași relații cu Dumnezeu. Copiii voștri pot să dea socoteală direct în fața lui și nu neapărat prin intermediul vostru. Voi nu sunteți decât niște simpli îngrijitori ai copiilor voștri pentru o anumită perioadă. Nu sunteți voi stăpânii destinului lor. Ei au destinul lor independent de voi. Relația lor cu voi este doar una temporară. Voi veți părăsi această lume la un moment dat. 56. Folosiți culori potrivite. Știința medicală și cei care practică remediile naturiste au dovedit efectele foarte profunde pe care le au culorile asupra corpului și minții. De fapt, terapia culorilor a devenit o metodă de sine stătătoare de vindecare a corpului și a minții. Cele șapte culori ale spectrului luminos sunt folosite pentru vindecare. Fiecare culoare are un efect diferit asupra corpului și minții. De exemplu, albastrul, violetul și indigoul au un efect de calmare a minții. Culoarea verde are un efect de echilibrare. Roșul, portocaliul, galbenul au efecte stimulatoare pentru o minte înceată pe care o umple de iubire, entuziasm și vitalitate. Albul este un amestec din cele șapte culori și este asociat cu puritatea și spiritualitatea. Acesta este și motivul pentru care este folosit în mod frecvent în ritualurile și ceremoniile religioase. Acesta este de asemenea motivul pentru care e atât de plăcut să stai în lumina soarelui care conține toate cele șapte culori. Culoarea neagră este dată de absența tuturor culorilor și indică ură și răutate. Face mintea să fie înceată, leneșă, inertă. Culorile maronchis și gri indică egoism. Alegeți culorile potrivite pentru camerele, mobila, lucrurile și hainele voastre. 57. Mențineți posturi corporale benefice. Poziția corpului are un mare efect asupra atitudinilor mentale și a dispozițiilor emoționale. Mențineți posturi corporale adecvate atunci când sunteți în picioare, așezați, întinși sau în timp ce mergeți. Aceasta vă va ajuta să vă mențineți corpul și mintea active, ferme și încrezătoare, postura gârbovită, tolănită sau lăsată la întâmplare, făcând ca trupul să aibă curburi neobișnuite ale coloanei, perturbă alinierea corpului, care nu numai că afectează corpul, dar duce și la scăderea încrederii și la o minte înceată și leneșă, Datorită faptului că mintea și trupul sunt puternic interconectate 58. Ascultați muzică de calitate, liniștitoare Sunetul are o mare influență asupra minții O minte distrasă și neliniștită poate fi centrată ușor prin ascultarea de muzică bună, melodioasă Diferitele efecte ale sunetului se datorează diferitelor tipuri de vibrații. Fiecare cuvânt, de fapt fiecare literă dintr-un cuvânt pe care îl folosim, emite vibrații diferite în atmosferă. De asemenea, tonul cu care folosim un cuvânt afectează și calitatea vibrațiilor. La fel, diferitele tipuri de sunete ce alcătuiesc cântecele emană diferite vibrații, depinzând de calitatea lor. Deci, cultivați-vă obiceiul de a asculta muzică bună, liniștitoare, pentru a vă menține mintea elevată. Muzica este folosită azi ca terapie. 59. Mergeți în natură ori de câte ori aveți ocazia. De câte ori aveți puțin timp liber, în loc să îl pierdeți hoinări în daiurea, sau mergând prin supermarketuri, mergeți într-un loc din natură, cum ar fi grădinile, pădurile, munții, malul râurilor sau lacurilor, etc. Respirați aer proaspăt și priviți cerul Ascultați ciripitul păsărilor și vântul foșnind printre frunze. Lăsați corpul să se scalde în razele soarelui. Toate acestea împrospătează mintea foarte mult. 60. Mențineți curat și îngrijit spațiul în care vă aflați. Poate că ați mai auzit zicala, curățenia este aproape de evlavie. Curățenia spațiului în care vă aflați are un efect puternic asupra stării minții. Menținiți-vă spațiul de lucru și casa în curățenie și ordine. Nu lăsați mizeria să se acumuleze pe colo. Urmăriți ca sistemul de canalizare să funcționeze perfect, să nu fie nicio acumulare de apă sau blocaje pe nicăieri. De câte ori descoperiți astfel de disfuncționalități, remediați-le prompt. Nu lăsați lucrurile din birou sau din casă să fie risipite aiurea. Orice trebuie să fie pus la locul lui după folosire. Orice lucru trebuie să aibă un loc destinat pentru a fi depozitat. Curățenia exterioară a casei, precum și cea a hainelor, este de asemenea esențială. Mențineți-vă gura, nasul, ochii și fața curate după ce mâncați sau după ce intrați în casă, când veniți de undeva. 61. Temperatura, umiditatea, poluarea aerului și zgomotul vă afectează mintea. Există o temperatură și o umiditate optimă, precum și un nivel sonor, la care corpul și mintea funcționează cel mai bine. De exemplu, valoarea optimă de temperatură este de 20-25 grade Celsius. Umiditatea optimă este de 45-50%. Nivelul optim de intensitate al sunetului este de 45 decibeli. Orice variație față de aceste valori optime afectează echilibrul minții și al corpului și reduce eficiența, așadar omul ar trebui să-și petreacă cea mai mare parte al timpului la aceste niveluri optime. Poluarea atmosferică are și ea un efect negativ asupra minții. Monoxidul de carbon din aerul poluat reduce capacitatea corpului de a se aproviziona cu oxigen. Deficiența de oxigen din sânge afectează funcționarea creierului, afectând astfel mintea. Alte substanțe chimice din aerul poluat au și ele un efect advers asupra corpului și a minții. 62. Înconjurați-vă cu poze și picturi frumoase. Ceea ce vedem, stimuli vizuali, au un efect important asupra minții și ne afectează psihicul în mod pozitiv sau negativ, în funcție de natura lor. Dacă așezăm pe lângă noi și pe pereți picturi și fotografii frumoase care au un efect de elevare a minții, ne pot fi de mare ajutor fotografii ale unor mari ființe iluminate, peisaje din natură, poze cu locuri spirituale sau religioase. De menționat că în cazul fotografiilor, este bine ca ele să fie făcute pe film fotografic, deoarece acestea păstrează intactă vibrația persoanei sau a locului respectiv. Toate imaginile pe care le vedem în viața modernă, în loc să calmeze mintea, o fac să fie distrasă, confuză, deprimată și letargică. 63. Debarasați-vă în mod regulat de vechituri. De-a lungul timpului se adună o mulțime de vechituri în casă și la locul de muncă lucruri care nu ne mai folosesc. Dacă nu ne vom debarasa de ele, vom menține stagnantă o anumită energie. Ar trebui să ne cultivăm obiceiul de a înlătura în mod regulat toate lucrurile vechi pentru a face loc altora noi. vindeți sau donațiile oamenilor nevoiași. Nu se merită să aveți tensiuni datorită menținerii acestor lucruri vechi. O metodă foarte bună de a preveni umplerea casei noastre cu tot felul de lucruri inutile este aceea că atunci când cumpărăm un lucru nou, să ne debarăsăm de ceva vechi. Această formulă de unul intră, altul pleacă, vă va ajuta să vă mențineți casa în ordine și curățenie și să vă simțiți ușurați. O altă metodă ar fi aceea de a vă fixa o anumită dată, în fiecare lună, ca fiind ziua de evacuare a vechiturilor în care fiecare membru al familiei să-și cerceteze bunurile, camera, biroul și să înlăture toate lucrurile nedorite, care vor fi duse într-un loc comun, unde vor fi mai apoi eliminate. 64. Adăugați umor și râsete în viața voastră cotidiană. Umorul are o mare importanță în viața noastră, înlăturând diversele blocaje psihologice din minte. Printr-un râs sănătos din toată inima, mintea devine deschisă și proaspătă și iese din întunericul creat de ea însăși. Un râs bun decongestionează complet creierul și mărește afluxul de sânge în zonele mai puțin alimentate. De aceea, adăugați în mod deliberat râsete și umor în viața voastră zilnică. Cercetarea medicală a demonstrat că, în timpul râsului, corpul produce un număr sporit de endorfine, care sunt naturali naturale ai corpului, având efect similar cu morfina. Iată cum râsul ajută și la vindecare pe lângă beneficiile psihice, înlăturarea depresiei, tristeții, îngrijorării, nervozității, lipsei de speranță. După un răsănătos vă veți simți invariabili, mai ușori, deschiși și proaspeți. Dacă găsiți că vă este greu să râdeți în mod natural, atunci citiți bancuri, uitați-vă la seriale de comedie, uitați-vă la filme comice, citiți povestiri amuzante. Poate că veți putea face un obicei ca pe rând câte un membru al familiei să spună câte o glumă atunci când vă adunați la masă. 65. Nu fiți prea nerăbdători să vă cunoașteți viitorul. Unii oameni pierd o grămadă de timp consultând cititori în palmă, astrologi, numerologi, etc. pentru a cunoaște cât mai exact ce le este destinat să trăiască în viitor. În legătură cu aceasta, vă rog să luați aminte la două lucruri. În primul rând, destinul sau viitorul vostru nu este ceva fixat foarte rigid. Niciun ghicitor nu vă poate spune cu toată certitudinea că tot ce ghicește el se va petrece așa, garantat, 100%. Cel mult vă poate prevedea diverse probabilități. Viitorul sau destinul vostru este modificabil într-o oarecare măsură în funcție de mai mulți factori. Au fost oameni care au declarat că și-au schimbat destinul complet, prin eforturile lor intense din prezent, și și-au construit un destin nou. Cu alte cuvinte, ei au preluat controlul propriului destin. În al doilea rând, dacă chiar credeți într-un viitor predeterminat, ce o stare să-l știți dinainte dacă tot nu-l puteți schimba. Nu veți face decât să vă amărâți viața și să adăugați tensiuni și anxietăți inutile, deoarece știți sigur că lucrurile nu se vor petrece în viitor, așa cum ați vrut. Unele evenimente adverse sunt inevitabile în viitor, nu numai pentru voi, ci pentru oricine altcineva, deoarece așa este viața, un amestec de plăcere și durere. De fapt, prin anxietățile și frica constantă de un anumit fenomen, îl facem să se petreacă tocmai prin legea atracției psihice, chiar dacă acel fenomen nu era neapărat destinat să se petreacă. Cea mai bună abordare în viață este aceea de a înfrunta tot ce vine cu o minte fermă și pozitivă. 66. Verificați-vă dorințele și râvnitul după plăceri senzuale. Dorințele materiale și plăcerile senzuale nu au limite. Cu cât vă bucurați mai mult de ele, cu atât mai mult tânjiți după ele. O dorință satisfăcută vă deschide apetitul pentru alte dorințe și lanțul continuă la nesfârșit. Limitați-vă dorințele la cerințele de bază și nu mai alergați după lux, nu mai adăugați dorință după dorință. Satisfacțiile obținute prin îndeplinirea dorințelor materiale și plăcerile senzuale sunt de scurtă durată și amestecate cu durere. Ele nu oferă o mulțumire permanentă de aceea ar trebui să strângem în frâu dorințele noastre nelimitate și râvnitul după plăceri senzuale. Atunci când mintea și simțurile noastre se află sub controlul naturii inferioare, ele tin mereu către plăceri de moment, către fiori și excitări. Trebuie să depășim această presiune a naturii inferioare și să ne trezim către natura noastră superioară. Nu am venit în această lume pentru a ne bucura de aceste plăceri inferioare. Suntem îndreptățiți să cunoaștem o bucurie de nivel superior, care este de lungă durată și mult mai satisfăcătoare decât plăcerile de moment. Cunoașterea adecvată a legilor vieții și aplicarea lor în practică ne oferă accesul la comorile bucuriei infinite. Deci, trebuie să rețineți că atunci când recomandăm reducerea plăcerilor senzitive, nu ne referim, de exemplu, la bucuria razelor de soare în timpul zilelor reci de iarnă, Astfel de emoții ar trebui încurajate. Distinția dintre dorințe și nevoi trebuie să fie bine înțeleasă. Nevoile sunt legate de supraviețuire și de confortul de bază. În timp ce cuvântul dorință este folosit pentru a desemna tendința de a fugi după plăcerile senzuale, și plăcerile bazate pe ego, legate de nume, faimă, putere, statut social. Pe de altă parte, dorința de evoluție, dorința de a cunoaște adevărurile vieții, sunt dorințe benefice și sunt foarte diferite de dorințele materiale la care ne-am referit mai sus. 67. Nu vă aruncați într-o cursă nebună după bani. În zilele noastre s-a observat că oamenii se aruncă într-o cursă nebună pentru a câștiga din ce în ce mai mult bani prin orice mișloace. A devenit pentru ei ca un fel de dependență și se gândesc că pur și simplu trebuie să facă mai mulți bani, indiferent dacă au nevoie de ei sau nu, și cursa aceasta este fără sfârșit. Ei devin astfel captivi în propria lor cușcă, din care se eliberează odată cu ultima suflare, atunci când începe o cursă nouă printre moștenitori care caută să acapareze proprietățile și banii celui decedat. Se poate observa că cei decedați și-au petrecut mai mult timp câștigând banii decât bucurându-se de ei. Bine a spus cine a spus că de la un punct încolo, singurul folos al banilor este acela de a produce și mai mulți bani și de a spori anxietățile. Dacă vreți să fiți fericiți, amintiți-vă următoarea zicală. Probată și testată de multe ori, banii pot să vă ofere orice, mai puțin fericire. 68. Nu vă folosiți niciodată de scuza că nu aveți timp. Aceasta este scuza omului obișnuit, nu am timp. Dacă ați fi invitați la o petrecere într-un hotel de stele sau vi s-ar oferi intrarea gratuită la un film, N-ați spune niciodată nu am timp. Există o zicală. Cel mai ocupat om are cel mai mult timp liber. Aceasta înseamnă că chiar și un om extrem de ocupat, dacă vrea să facă un lucru, poate să-l facă printr-o organizare bună a programului său. Este nevoie doar să aibă dorința și voința de a-l face. Dacă un lucru nu vă interesează sau nu îl doriți, chiar dacă sunteți liber, nu veți putea să-l faceți. Vă veți întinde cu mâncatul, cu somnul, cu bârfa, cu privitul la televizor, mersul la cinema, cititul revistelor și ziarelor, cu trăieratul prin supermarketuri. Deci, pentru a vă duce la bun sfârșit niște planuri sau pentru a face ceva folositor pentru ceilalți, nu veniți cu scuza că nu aveți timp. Mai bine faceți-vă niște planuri adecvate pe care să le puteți incorpora în viața voastră zilnică și treceți la acțiune. Cu toții avem suficient timp dacă chiar vrem să facem ceva. 69. Trăiți și munciți, având ca unic scop, dezvoltarea voastră continuă. Orice am face și oriunde am fi, scopul nostru principal în viața ar trebui să fie creșterea noastră constantă, fizică, mentală și spirituală. Evoluția noastră este singurul lucru care rămâne al nostru pentru totdeauna. Toate celelalte lucruri, care nu sunt decât instrumente menite să ne ducă la celul nostru, nu sunt importante în sine, pe termen lung. Toate ne vor părăsi la un moment dat unul câte unul. Unii oameni își petrec viața făcând tot felul de lucruri ca și cum acesta ar fi celul. Când nu este nimic de făcut, acești oameni se plictisesc și timpul trece foarte greu pentru ei. Aceștia nu vor înregistra o creștere reală a personalităților. Celul omului ar trebui să fie creșterea constantă. Dacă procedați în acest fel, veți fi liberi de tirania plăcerii, a durerii și a plictiselii. Veți fi permanent plin de o bucurie unică și veți crește din ce în ce mai puternici, dezvoltându-vă personalitatea în fiecare moment. Mai mult, atunci când suntem puternici și evoluați, îi putem ajuta și pe alții și societatea. Dacă noi înșine suntem slabi, ce am putea face pentru alții? 70. Nu risipiți nimic Dezvoltați-vă conștiința de a nu risipi nimic. Este deplorabil faptul că majoritatea oamenilor nu sunt în stare să o scoată la capăt cu acest aspect. Pe lângă faptul că este dăunătoare pentru economia țării, tendința de a risipi este un semn de conștiință îngustă și nedezvoltată. Pot fi risipite alimente, hârtie, apă, electricitate, etc. Dacă vedeți undeva un robinet de apă deschis, o lumina electrică inutilă aprinsă, dezvoltați-vă conștiința de a le închide mereu. Dacă ignorați aceste lucruri și spuneți că e pierderea societății, nu a voastră personal, este o dovadă de gândire îngustă. Acest gen de gândire nu face decât să vă coboare ca individ și ca națiune. În mod similar, dacă ceva zace undeva prin casa voastră nefolosit, donați-l cuiva care chiar se poate folosi de el, decât să-l țineți acolo să fie rost de rugină sau de moli. 71. Nu vă agitați pentru nimicuri Fiți deschiși la minte, nu faceți din țânțar armăsar, dezvoltați iertarea. Dacă vă agitați pentru nimicuri, aceasta nu face altceva decât să vă satisfacă egoul vostru fals. Nu ajută nimănui, în mod similar nu vă pierdeți prea mult timp ca să luați niște decizii în privința unor lucruri mărunte. Mai bine delegați aceste treburi către alții mai tineri sau mai mici, pentru a le oferi șansa de a crește și ei. Nu vă întrețineți acel ego fals, că lumea există doar datorită vouă. Realizați că toți sunt la fel de importanți în modul de funcționare al întregii lumi și că toți au același potențial ca și voi, nu sunteți niște unicate. 72. Mânia este un semn de slăbiciune. Unii spun că fără mânie nu este posibil ca lucrurile să fie bine făcute. Nu este adevărat. Puteți face lucruri foarte bine prin forța personalității voastre, mai degrabă decât prin mânie. Atunci când spuneți ceva cu toată seriozitatea, ar trebui să fie suficient pentru a face oamenii să acționeze. Cuvintele și gândurile voastre în sine au o putere mare. Mânia înseamnă indirect că nu sunteți capabili să acceptați sau să digerați un lucru nefavorabil și că aveți un mental slab. Ca și căutător spiritual, trebuie să fiți în stare să faceți față unei situații sau unei persoane din viață cu calm și cu o atitudine egală, nu contează cât de greu ar putea fi. Oamenii vă pot înțelege mai ușor dacă le explicați ceva fără mânie, dar cu fermitate. 73. Nu sunteți indispensabili pentru ceilalți. Vă rog să înțelegeți că lumea nu se va opri sau va merge mai repede datorită vouă sau mie. Ea mergea exact la fel și când nu eram noi pe aici. Va merge în continuare și când nu vom mai fi. Noi avem aici doar o existență de moment ca să învățăm niște lecții și să ne antrenăm la această imensă școală a vieții. Lumea nu cere nimic de la noi, ea se întreține singură. Numai noi ne folosim de lume pentru a crește și a supraviețui. Atunci când facem ceva important, practic ne ajutăm pe noi înșine, nu lumea. Deci evitați orice anxietate, orice griji, despre ce ar putea să se petreacă dacă nu ați fi prezenți și nu vă mândriți cu faptul că lucrurile merg doar fiindcă sunteți voi acolo. 74. Nu vă împărtășiți altora problemele sau dificultățile. Unii oameni au obiceiul de a scoate întotdeauna în evidență problemele lor Vorbind despre ele, oricui este dispus să asculte. Cu excepția momentelor când chiar aveți nevoie de un ajutor de la cineva, nu vă mai trâmbițați problemele și dificultățile în fața altora. Țineți-le pentru voi și faceți eforturi să le depășiți singuri. Din punct de vedere al psihologiei umane normale, Nimeni nu este interesat de problemele voastre. Fiecare este interesat doar de problemele proprii. Dacă cineva va fi nevoit să vă asculte mereu cum vă plângeți de probleme, se va simți plictisit sau va simți o satisfacție de moment, gândindu-se mai mult la problemele voastre decât la ale lui. Dar cel mai important este că atunci când ne plângem de problemele noastre, aceasta arată că suntem înguși la minte și imaturi, că luăm prea în serios problemele lumești, când de fapt ele nu sunt decât niște fenomene naturale și pasagere din viața noastră. Desigur, dacă doriți, puteți cere întotdeauna sfaturi de la o persoană pe care o considerați mai matură, mai cunoscătoare și mai experimentată decât voi în acel domeniu. În mod similar, evitați obiceiul de a vă plânge și a vă contrazice mereu în legătură cu diverse lucruri. Aceasta indică o gândire slabă și imatură. De asemenea, nu oferiți scuze sau clarificări despre diverse lucruri, decât dacă vă sunt cerute. Lăsați oamenii să gândească bine sau rău despre voi, în funcție de mentalitatea lor. Nu ar trebui să conteze prea mult pentru voi ce gândesc ceilalți. 75. Dezvoltați toleranța Toleranța este cea mai înaltă virtute. Fiți intransigenți cu voi înși vă, dar fiți toleranți față de defectele și lipsurile altora. Dezvoltați toleranța față de cei care vă rănesc, față de cuvintele grele, insultele sau injuriile aduse vouă. Ar trebui să fiți capabili să uitați și să iertați greșelile celorlalți. Aceasta vă fortifică mintea. Gradat, mintea voastră devine imună la toate efectele distrugătoare direcționate către voi. O persoană tolerantă poate atinge orice culme, trecând peste toate barierele. Oricum, atunci când acțiunile cuiva par să fie dăunătoare pentru societate sau pentru omenire în general, trebuie să vă faceți auzit glasul ca ființă iluminată a societății. Nu ar trebui să rămâneți indiferenți. Toleranța și timiditatea sunt două lucruri diferite. Toleranța înseamnă putere, pe când timiditatea înseamnă slăbiciune. Dar ridicarea glasului nu înseamnă mânie, strigăt, violență, sau distrugerea proprietății publice. Ridicarea glasului înseamnă să raportați problema respectivă, atât verbal cât și în scris, autorităților corespunzătoare și autorităților superioare în ierarhie, atunci când autoritățile inferioare nu răspund. De asemenea, mobilizați și alte persoane care sunt doritoare să facă acest lucru și mergeți la autorități într-un grup de 4-5 persoane care are întotdeauna un impact mai mare decât dacă v-ați duce singuri. 76. Nu luptați împotriva religiilor nu încercați să impuneți altora superioritatea religiei voastre. Toate religiile sunt bune, toate sunt căi sau școli diferite, dar care duc către Dumnezeu. La fel, toți îndrumătorii spirituali sunt buni, toți sunt învățători capabili să-ți ofere ghidarea necesară pentru a atinge celul ultim. Așadar, celul ultim este același. Numai căile și învățătorii sunt diferiți. Voi puteți să alegeți calea care vă este propice, dar aveți respect și pentru celelalte căi și pentru ceilalți îndrumători spirituali. La nivelul cel mai înalt, toți ființii și îndrumătorii devin egali. Nu există nicio diferență. Deci, nu se pune problema de comparație sau de a stabili superioritatea unuia sau altuia. Pentru mine, nu există persoană mai puțin religioasă decât aceea care luptă împotriva altor religii. A deveni fanatic într-o anumită religie sau credință. Este ca și cum mai pune o barieră minții tale care nu va mai putea vedea nimic dincolo de această limită. Dacă nu vă deschideți mintea și nu respectați alte religii, nu puteți spera să atingeți celul suprem care este Dumnezeu. Veți rămâne înțepeniți într-un anumit punct al călătoriei voastre și nu veți mai putea înainta. 77. Nu încercați să fiți maestru în tot ce faceți. Cunoașterea lucrurilor și fenomenelor lumești este nelimitată. Nu prea este posibil să aveți o cunoaștere perfectă despre orice lucru sau despre orice ființă. Astfel, mai bine căutați să fiți experți într-un singur domeniu și serviți lumea din acea postură. În alte domenii e suficient să posedați doar cunoștințe generale pentru uzul obișnuit. Scopul vostru final este cunoașterea sinelui, ceea ce ne va elibera de toate suferințele și de toată nefericirea. Cunoașterea lumească nu vă poate oferi acea eliberare finală pe care o căutați, Cunoașterea lumească poate deveni doar un instrument de care vă folosiți când mergeți către scopul final, dar trebuie să țineți minte că acumularea din ce în ce mai mare de cunoștințe lumești nu este celul nostru. Celul nostru este să aflăm cine suntem cu adevărat, ce este viața, ce este Dumnezeu, de ce am venit în această viață, care este scopul acestui univers? Răspunsurile la aceste întrebări vă vor aduce acea împlinire și pace pe care le căutați. 78. Dați și primiți ajutor în mod liber. Nu trebuie să ezitați sau să aveți rezerve în a cere sau a oferi ajutor celorlalți. Este dreptul fiecăruia, prin naștere, de a primi și a oferi altora ajutor în mod liber. Oricum, dacă cineva refuză să dea ajutor sau cineva nu recunoaște ajutorul pe care i l ați oferit, voi nu trebuie să mențineți ranchiună în inima voastră. Ajutând pe alții, ne purificăm pe noi înșine. Ar trebui să fim recunoscători acelei persoane pentru că ne-a oferit această oportunitate de a face un act divin. Dând ceva altora, fie că este un ajutor material sau o îndrumare, nu vă deposedați de nimic, ba mai mult prin legea divină, cu cât dați mai mult, cu atât mai mult vine către voi. 79. Bucurați-vă de fiecare moment din viața voastră. Conduceți-vă viața într-o asemenea manieră, încât să vă bucurați de fiecare moment. Unii oameni își trăiesc viața cu atitudinea că se zbat acum și trec prin greutăți pentru ca să se poată bucura mai târziu. Această atitudine este incorectă. Ar trebui să învățați să vă bucurați chiar și în mijlocul luptei și al muncii grele. Rețineți că asta pur și simplu înconjurat de tot confortul material nu înseamnă bucurie. De fapt, s-ar putea chiar să fiți foarte plictisiți într-o asemenea situație. Uneori, datorită unei incapacități fizice care apare mai spre bătrânețe, nu mă veți putea bucura nici măcar de confortul material care vă stă la dispoziție. Am explicat deja că bucuria se află în minte și nu în obiecte. Puteți să vă bucurați și fără acele obiecte. Așadar, trăiți fiecare activitate și fiecare moment din viață, oricât de banal ar părea, și nu visați la o bucurie cândva mai târziu, la o dată ulterioară, dată care s-ar putea să nu vină niciodată sau este posibil să apară atunci alte dificultăți pe care acum nici nu vi le puteți imagina 80. Puteți învăța de la oricine de pe lumea aceasta Nu ar trebui să priviți de sus nicio persoană nu există nimeni în această lume care să fie complet lipsit de cunoaștere, precum nu există nimeni care să le știe pe toate. Fiecare om știe câte ceva ce voi nu știți. Nu contează ce status social sau ce profesie are. Deci încercați să învățați câte ceva de la oricine. Pentru a putea practica aceasta în viața de zi cu zi, în timp ce interacționați cu ceilalți, mențineți-vă mintea deschisă. Fiți mereu în căutarea unui talent unic, a unei experiențe și a unor cunoștințe de la persoanele cu care veniți în contact și căutați să preluați și voi ceva de acolo. După ce mergeți undeva și vă întâlniți cu o anumită persoană, Întrebați-vă dacă ați învățat ceva sau dacă ați pierdut vremea cu acea vizită. 81. Nu faceți și nu acceptați ceva care nu este cel mai bun. Meritați să aveți tot ce este mai bun. Nu există niciun motiv pentru care voi să duceți o viață de mizerie plină de limitări și înlănțuiri. Acestea toate sunt creațiile voastre, dar pentru a beneficia de acest mare privilegiu, aveți o mare responsabilitate pe umerii voștri de a dărui lumii la rândul vostru tot ce aveți voi mai bun în această privință. Nu faceți compromisuri în ceea ce privește realizarea, sau acceptarea a ceva care nu este cel mai bun. Pentru a practica aceasta, căutați în fiecare zi să vă faceți treaba un pic mai bine decât ați făcut-o ieri. Învățați lucruri noi, ori de câte ori vi se creează oportunitatea. Ar trebui ca în fiecare zi să vă simțiți mai bine, și mai înțelepți decât în ziua precedentă. Oricum, cuvintele cel mai bun nu trebuie confundate cu perfecțiunea, ci ele înseamnă cel mai bun din ce puteți face sau cel mai bun posibil, ținând cont de circumstanțele existente. Perfecțiunea este atribuită doar lui Dumnezeu. 82. Cultivați curtoazia și bunele maniere. În interacțiunile zilnice cu ceilalți, ar trebui să ne menținem curtoazia, bunele maniere și regulile unei societăți civilizate. De exemplu, folosiți cât mai des cuvintele mulțumesc și vă rog, ridicați-vă în picioare atunci când salutați sau primiți în vizită o persoană mai în vârstă. Înapoiați la timp toate lucrurile împrumutate. Evitați remarcile sarcastice. Păstrați secretele care v-au fost încredințate. Rezistați tentației de a le divulga. Gândiți-vă de două ori înainte de a divulga un secret unui prieten apropiat. Amintiți-vă numele persoanelor cu care veniți în contact și rămân în jurul vostru. Respectați intimitatea cuiva. Bateți la ușă întotdeauna înainte de a intra într-o cameră. Rezistați tentației de a întrerupe pe oameni în mijlocul frazei, chiar dacă îi aprobați sau îi dezaprobați. Ascultați tot cu atenție, Chiar dacă știți deja acele lucruri, vorbiți doar când vă vine rândul. Învățați să contraziceți fără să vă iritați. Fiți punctuali și începeți întâlnirile la timp, chiar dacă cineva lipsește. Rezistați tentației de a le spune oamenilor cum trebuie făcut ceva. Faceți-o doar dacă vi se cere. Țineți-vă promisiunile. Nu discutați afaceri pe stradă. Lăudați în public, criticați în particular. Nu ezitați niciodată să folosiți cuvintele Îmi pare rău, am greșit, am nevoie de ajutor sau nu știu. Învățați să manifestați bună dispoziție Chiar dacă nu simțiți aceasta, petreceți mai puțin timp în a căuta cine are dreptate și cine greșește și mai mult timp pentru a stabili ce este bine și ce nu. Nu i spuneți niciodată cuiva că arată obosit, deprimat sau bolnav. Fiți recunoscători pentru orice ajutor pe care vi-l oferă cineva. Înapoiați mașina împrumutată cu rezervorul plin. Nu discutați despre salarii. Ajungeți la serviciu mai repede și plecați un pic mai târziu. Lăsați orice lucru într-o stare un pic mai bună decât l-ați găsit. Rezervați-vă un interval de timp dedicat exclusiv pentru membrii familiei și arătați-le prin cuvinte și acțiuni cât de mult îi iubiți și cât de mult înseamnă pentru voi. Când sunteți tentați să criticați, abțineți-vă. Ascultați ambele părți înainte de a judeca. Toate aceste lucruri aparent mărunte vă elevează considerabil atât pe voi cât și pe ceilalți. 83. Nu gândiți și nu vorbiți rău despre cineva Gândurile sunt niște arme foarte puternice. Ori de câte ori gândiți sau vorbiți rău despre o persoană, nu numai că o răniți, dar temporar sunteți și voi încărcați cu acele vibrații negative și astfel vă faceți rău și, vouă în și vă înși vă. Mai târziu veți fi pedepsiți pentru răul pe care l-ați făcut prin gândul vostru negativ. De aceea nu vă implicați în așa ceva. Orice persoană care face bine sau rău va suferi consecințele pe măsură. De ce trebuie să vă preocupați voi de acest lucru? Desigur, dacă acțiunile unei anumite persoane vă împiedică drumul evolutiv sau fac un rău societății în general, atunci trebuie să acționați în interesul societății, dar fără a păstra ranchiună sau sentimente de răzbunare împotriva acelei persoane. Mai degrabă doriți numai bine ca să se poată dezvolta și ea. Ar fi bine să folosiți diplomație și tact într-un astfel de proces. De altfel se și spune că nu puteți vedea un defect la celălalt dacă același defect nu există și în voi. Cu alte cuvinte, lipsurile văzute la ceilalți sunt imaginea propriilor voastre lipsuri. Acest punct de vedere se bazează pe filozofia că lumea exterioară pe care o percepem este o reflectare a lumii interioare și a stărilor noastre mentale. Lumea în sine nu este nici bună, nici rea. 84. Suntem cu toții interconectați. Noi ne putem simți cu toții ființe umane separate una de cealaltă, dar în realitate această separare este doar fizică. Mental, noi suntem cu toții interconectați. Iată de ce putem simți durerile și plăcerile altora. Fiecare minte este conectată cu orice altă minte și toate mințile sunt conectate cu mintea cosmică. Deci există o legătură foarte strânsă între noi toți. Nici o ființă umană nu este complet separată. Activitatea fiecăruia face un mic val în întreg universul, indiferent cât de mică ar fi ea. De fapt, fiecare minte este în comuniune cu lumea întreagă. 85. Putem învăța din orice situație. Viața noastră este astfel organizată încât ne confruntăm cu tot felul de situații și învățăm din ele diverse lecții pentru creșterea noastră. Nu există să fim lipsiți de situații și oportunități în viață. Fiecare ocazie este o experiență pentru noi. Nu există două situații la fel. Fiecare moment este diferit de altul, deși poate noi nu observăm aceasta. Nicio situație nu este ca o linie dreaptă în care noi continuăm zi și noapte același tip de viață. Viața e plină de curbe. Treaba noastră este să extragem maximum de beneficiu din orice experiență avem, fiecare ocazie, nu contează cât de banală sau insignifiantă ar fi, vă oferă o oportunitate de învățare, dacă vă mențineți mintea deschisă, pentru a învăța. Tratați orice situație din viață ca și cum ar fi o operă de artă. Nu irosiți nicio situație. 86. Nu comparați unii oameni au obiceiul de a compara orice și de a se compara cu alții, astfel că îi rămân mereu frustrați. Asemenea, persoane ar trebui să realizeze că nu există un sfârșit al comparației în această lume vastă. Puteți ajunge într-o poziție oricât de înaltă. Întotdeauna vor fi alții mai sus ca voi și alții mai jos ca voi. Aceasta este natura lumii. La fel, oricât de frumoase și de costisitoare ar fi lucrurile pe care vi le cumpărați, mereu vor fi altele care să fie și mai bune. Dacă astăzi ele nu există, mâine vor apărea cu siguranță. Deci, nu vă implicați în această cursă nebună. Căutați să fiți satisfăcuți cu puținul pe care îl aveți, și mențineți tot timpul această maximă în minte. În această lume schimbătoare, întotdeauna va exista un lucru mai bun decât cel pe care îl veți avea vreodată. 87. Fiți independenți, luați propriile decizii unii oameni au obiceiul să se bazeze pe alții atunci când e vorba să ia anumite decizii pentru ei înșiși. Acesta este un indiciu al unei minți slabe căreia îi lipsește încrederea. Ar trebui să urmăriți de cele mai multe ori să vă rezolvați singuri propriile probleme și să luați decizii. Puteți să vă consultați cu alții, dar decizia finală trebuie să vă aparțină. Oamenii care depind de alții când e vorba de viața lor nu ajung niciodată la succes. Oamenii care au devenit mari și plini de succes au reușit deoarece și-au asumat riscuri și au luat decizii independente în viața lor. Se spune că pentru a deveni mare... Trebuie să vă faceți curaj și să traversați șanțurile. 88. Învățați să îi apreciați pe ceilalți Învățați să i apreciați pe ceilalți pentru lucrurile bune și pentru acțiunile bune pe care le fac. Aceasta îi va încuraja și va avea ca rezultat crearea unei atmosfere relaxante în jur. Văzând binele din ceilalți, aceasta vă va ajuta să vă mențineți veselia și atitudinea mentală pozitivă. Indiferent cât de rea este o persoană, trebuie să aibă și ceva bun în ea. Dacă aveți un post de conducere, complimentați-vă angajații, chiar și pentru cele mai mici îmbunătățiri, și nu pierdeți nicio ocazie de a le spune angajaților buni și harnici cât de mult înseamnă ei pentru companie. 89. Pe măsură ce avansați, fiți din ce în ce mai umili. Există o maximă care spune că cel mai mare este cel care este slujitorul tuturor. Oamenii mari devin din ce în ce mai umili pe măsură ce câștigă mai multă bunăstare, putere, statut și onoare. A deveni mândri în urma obținerii numelui faimei, banilor și puterii este un semn de minte nedezvoltată. Nu ar trebui să faceți nicio încercare de a vă scoate în evidență statutul material, numele și faimă în fața celorlalți. Mândria și aroganța duc la o decădere sigură a persoanei respective. Aceasta este o lege divină care nu scutește pe nimeni. La orice nivel al societății va-ți afla, trebuie să rămâneți accesibili atât celor de deasupra voastră, cât și celor de sub voi, ar trebui să înțelegeți că deosebirile de poziție în cadrul firmei sau în societate sunt pentru o mai bună organizare și îndeplinirea activităților și nu pentru dominarea celorlalți. Noi suntem cu toți egali, mai mult sentimentul adevărat de măreție Vine din virtuțile și calitățile pe care le aveți și nu din putere, bunăstare sau statut social. Putem spune că sunteți potrivit pentru a ocupa o anumită poziție, doar dacă nu vă mai gândiți deloc la obținerea ei, pentru că ați mai auzit maxima. Este potrivit să o conducă cel care știe să-și poarte coroana fără mândrie. Așadar, eliminați și cea mai mică urmă de egoism și superioritate datorate faptului că ocupați o anumită poziție. 90. Fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru orice bucurie și confort din viața voastră. În această viață ne bucurăm de multe tipuri de confort. Majoritatea dintre noi sunt norocoși că le sunt îndeplinite toate necesitățile de bază. De exemplu, avem o casă în care locuim, avem haine să ne îmbrăcăm, avem apă să bem, avem o familie cu care să împărțim și bucurile și necazurile, avem vecini cu care să întreținem relații sociale, avem o slujbă de pe urma căreia să ne câștigăm existența, să ne mențină ocupați și într-o stare bună de sănătate pentru 70-80 de ani. Dar ne-am întrebat vreodată prin grația cui ne bucurăm noi de toate astea? a stat în puterea noastră sau în puterea oricărei alte ființe umane de pe pământ să ne asigure o asemenea imensă infrastructură de susținere a vieții? Cu siguranță nu. Toate aceste aranjamente miraculoase pentru ca noi să ducem o viață confortabilă pot fi create și susținute doar de Dumnezeu. Mergând mai departe chiar, omul ar trebui să mulțumească și persoanei care a devenit mesagerul Domnului în furnizarea unui ajutor pe care îl primește la un moment dat. 91. Nu înțelegeți greșit pe ceilalți Există oameni care înțeleg mereu greșit pe alții. Ei cred mereu că activitățile altor persoane sunt destinate să-i rănească și să îi insulte. Orice sugestie sau comentariu care le sunt făcute sunt luate ca insulte personale și critici. Orice conversație este luată drept o provocare la dezbateri în contradictoriu. De fapt, este vorba de instinctul de bază al naturii noastre inferioare, de a percepe ca o amenințare orice lucru nou sau necunoscut. Natura minții este să se îndoiască, dar prin contemplare și cunoaștere adevărată, această slăbiciune naturală poate fi depășită și sublimată. Dacă vom cugeta profund, vom realiza că acest sentiment de neînțelegere se dezvoltă din cauza sentimentului de separare de ceilalți. Simțim că suntem separați de lumea înconjurătoare și de aceea ea ne apare ca fiind dușmanul nostru cu care trebuie să ducem un război continuu pentru a ne asigura supraviețuirea. Dar așa este? În realitate, noi nu suntem separați unul de celălalt. Suntem cu toții conectați și facem parte integrantă din această creație cuprinzătoare. Nevoile și țelurile noastre sunt comune. Lucrurile în privința cărora avem opinii diferite de ceilalți, sunt mai puține decât aspectele asupra cărora suntem de acord. Deci, care mai este rostul neînțelegerii? În interacțiunile voastre cu ceilalți, nu porniți de la premisa că ei vă sunt dușmani și vor să vă facă rău. Trebuie să porniți mereu de la premisa că ei sunt buni, dar dacă se va dovedi ulterior că sunt răi, sau că fac acțiuni rele, puteți să vă schimbați opinia. 92. Lăsați puterea să vină de la sine către voi Mulți oameni, deși au suficient potențial, nu fac nimic semnificativ în viață, deoarece se plâng că nu au suficientă putere, resurse, facilități pentru a face acele lucruri. Gândiți-vă că pentru a obține ceva măreț în viață, nu va veni nimeni cu brațele pline către voi și să vă spună Uitați, domnule, acestea sunt toate lucrurile de care aveți nevoie pentru a deveni mare, Deci vă rog să le acceptați De fapt, procesul este chiar invers Pe măsură ce vă demonstrați măreția, lucrurile necesare vor veni automat către voi printr-un proces divin misterios. Există o zicală, fă treaba și vei avea puterea. Deci, abordarea corectă este aceea că, dacă vreți cu adevărat să faceți ceva măreți, începeți-vă proiectul cu oricât de puține resurse aveți, oricât de puțină putere și cunoaștere aveți. Veți observa că, pe măsură ce înaintați, alte lucruri necesare vor apărea automat, fiind atrase gradat către voi în conformitate cu nevoile voastre. Pe bună dreptate se afirmă, măreția se obține întotdeauna prin efort individual, rare ori este oferită în dar cuiva. Aceasta este o altă lege care spune că, cu cât alergați mai mult după putere, nume, faimă, statut, cu atât ele vor fugi de voi. Cu cât ele vă sunt mai indiferente, cu atât ele vor veni către voi, cerându-vă să le acceptați. 93. Circumstanțele exterioare nu pot crea stres prin ele însele. Unii oameni consideră în mod greșit că factorii externi sau persoane diferite din jur sunt responsabile pentru stresul pe care îl resimt și că, dacă nu se schimbă situațiile respective, ei nu pot fi fericiți. Acesta este un mod greșit de a gândi despre cauzele stresului, adesea persoanele și situațiile din jurul vostru, nu pot fi schimbate, dar aceasta nu înseamnă că voi trebuie să rămâneți stresați tot timpul. Așa cum am menționat mai devreme, nu situațiile exterioare produc stresul, ci reacțiile voastre la acele situații. Puteți să vă controlați reacțiile astfel încât să nu mai fiți afectați emoțional negativ indiferent de ce se petrece în jurul vostru. Este ca și cum ați izolat mintea de impactul situațiilor de viață dificile sau ca și cum ați face mintea independentă de aceste circumstanțe exterioare. În asemenea situații, mintea se comportă ca un stăpân și situațiile respective ca niște slujitori. Deci, mintea controlează circumstanțele exterioare în loc să se lase controlată de ele. Circumstanțele exterioare doar furnizează combustibilul necesar pentru a alimenta stresul. Stresul este produs doar când acest combustibil este aprins prin negativitățile minții. Deci, cauza primară a stresului este minte. Condițiile exterioare acționează doar ca o cauză secundară. Fără suportul minții, nicio condiție sau circumstanță nu poate acționa ca factor de stres. Oricum, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să căutați să schimbați acest mediu exterior, și să-l faceți mai bun. Acționați cu tot ce puteți voi pentru a-l schimba. Un mediu înconjurător pozitiv este un factor de suport în prevenirea stresului. 94. Nu faceți din evenimentele neplăcute ale vieții niște catastrofe. În viața noastră pot avea loc multe evenimente neplăcute, dar ele nu ne pot afecta decât dacă le transformăm noi în niște catastrofe, spunându-ne că e o situație de viață și de moarte sau că lumea se sfârșește. Oare chiar așa e? Există ceva în viață chiar atât de îngrozitor, din experiența miilor de ființe iluminate, Știm că ele s-au confruntat cu multe furtuni în viață, dar că nu este nimic care poate fi numit catastrofal sau de nesuportat. Totul poate fi acceptat și tratat cu seninătate. Este firă să acordăm interes și grijă în limite rezonabile, unui eveniment trist și să luăm măsuri de remediere dar grijile prea mari și anxietatea peste măsură vor crea probleme. Vom fi dominați de lucruri și evenimente doar atunci când le vom lua prea în serios și le vom acorda o greutate mai mare decât au ele în realitate. Dați-le lucrurilor doar importanța pe care o merită. Dacă puteți învăța să priviți lucrurile de la distanță, dintr-o perspectivă mai largă, veți constata că ele nu sunt chiar așa de teribile cum v-ați imaginat când le-ați privit dintr-o perspectivă îngustă. Deci, data viitoare, când veți fi tulburați de ceva, gândiți-vă. Lucrul acesta este oare chiar atât de important sau serios ca să mă facă să mă simt atât de tulburat? Este cel mai important lucru din viața mea? Care este valoarea acestui lucru în comparație cu celul ultim al vieții? Veți descoperi că acest mod de a analiza problema va elibera mintea de acea agonie nedorită. Așa cum am menționat mai devreme, a lua lucrurile prea în serios și cu prea multă implicare emoțională, face să apară impregnări puternice mintea subconștientă. Aceste impregnări ne determină să capitulăm în viitor în fața unor situații similare. De aceea trebuie să urmăriți să înfruntați fiecare situație din viață fără multă implicare emoțională, astfel încât să nu se formeze nicio impregnare în mintea subconștientă. 95. Învățați să renunțați și să vă detașați. Unii oameni cred că drumul către dezvoltare și fericire este prin a acumula cât mai multe lucruri să întâlnească tot mai mulți oameni, să aibă cât mai multe relații, să schimbe cât mai multe slujbe, să călătorească în cât mai multe locuri posibile, etc. Din nefericire, când acești oameni privesc înapoi în viața lor, se întreabă ce au însemnat de fapt toate acestea, de ce au alergat după toate acestea. Adevărul este că fericirea nu constă în acumulare de orice fel, ci din renunțare și detașare. Cu cât mai multe te detașezi, cu atât devii mai eliberat și mai relaxat. Atunci când renunțați la toate, deveniți complet liberi. Această renunțare nu înseamnă aruncarea sau părăsirea a tot ce aveți. Puteți să aveți de toate, dar de fapt să fiți detașat de ele. Aceasta este adevărata detașare. Această atitudine nu se aplică doar în cazul posesiunilor și a experiențelor materiale, ci de asemenea diver diferitelor emoții înrădăcinate în mintea noastră. De exemplu, să presupunem că sunteți foarte îngrijorat din cauza unui anumit lucru sau sunteți foarte geloși ori plin de ură față de o anumită persoană. Lăsați aceste sentimente să cadă precum o piatră la fundul apei și eliberați-vă. Există mereu un pic de disconfort și tensiune în agățarea de un anumit lucru în timp ce renunțarea la acel lucru aduce după sine un sentiment de ușurare și de relaxare. Atunci când sunteți atașați sau prinși foarte tare de un anumit lucru, libertatea gândului și acțiunii este pierdută și sunteți tentați să gândiți și să acționați în funcție de acel atașament. Astfel nu veți mai fi capabili să vedeți realitatea așa cum este, ceea ce va crea în voi disarmonie și disconfort. 96. Vă simțiți singuri și plictisiți? Din punct de vedere spiritual, o persoană singură este aceea care nu se cunoaște pe sine și care nu se poate confrunta cu ea însăși, și numai o astfel de persoană aleargă după alte obiecte și persoane pentru a-și menține mintea ocupată. Atunci când nu are cu ce sau cu cine să-și umple timpul și să-și ocupe mintea, se plictisește. Plictisea la vine din dorința de a avea ceva și a nu avea acel lucru. Persoana nu realizează că bucuria poate fi experimentată și fără obiecte prin focalizarea atenției către interior. Ea nu reușește să experimenteze bucuria și pacea interioară care este permanent acolo pentru oricine în adâncul sufletului. Este iluzoriu să depindeți de alte persoane sau obiecte pentru a fi mulțumiți și bucuroși, deoarece nimic nu va rămâne la fel permanent în viața voastră. Totul vă va părăsi la un moment dat și fie că alegeți, fie că sunteți forțați de împrejurări, va trebui să vă duceți viața singuri. Chiar și în viața noastră normală, de zi cu zi, apar momente când suntem singuri numai cu noi înșine. Dacă nu puteți trăi singuri, înseamnă că nu sunteți împăcați cu voi înșivă. Sunt multe conflicte și tulburări din interiorul vostru care apar la suprafață atunci când sunteți singuri. Deci este bine să evitați căutarea permanentă de evenimente exterioare și persoane, astfel încât mintea să se poată focaliza pe ceea ce aveți în interior, căci acel proces de căutare exterioară este o evitare permanentă a adevăratelor voastre probleme. El nu vă va aduce pacea și bucuria interioară după care tânjiți este ca un fel de labirint. Mai devreme sau mai târziu va trebui să ajungeți față în față cu voi înșivă, pentru a obține pacea pe care o doriți. Fuga de voi în nu va fi niciodată calea prin care să obțineți pacea doar va întârzia obținerea păcii. Deci, esența problemei este aceea că trebuie să învățați, să vă acceptați, să vă placă de voi, să trăiți în pace cu propria persoană. Dacă există factori perturbatori în personalitatea voastră, mai bine căutați să rezolvați acea situație decât să fugiți de ea. Țineți minte că, la urma urmei, voi sunteți aceia cu care trebuie să trăiți în interior, nu cu altcineva. Într-un stadiu mai avansat ar trebui să dezvoltați acea atitudine în care să vă puteți simți singuri chiar și în mijlocul mulțimii și să vă simțiți ca mulțime atunci când sunteți singuri. Cu toții ne-am făcut un obicei din asta în mulțime. Ne e frică să stăm singuri, chiar dacă realitatea este aceea că singurătate este adevărul nostru. Venim pe lume singuri, suntem singuri și vom pleca singuri. Nu este adevărat că o persoană este în permanență singură, Chiar dacă este înconjurată de sute sau mii de oameni, recunoașteți-vă singurătatea, căutați să o studiați, să o experimentați. În fiecare zi, acordați-vă un timp scurt în care să încercați să trăiți, ca și cum ați fi singuri, pe lume. În acele momente, nu mai sunteți nici soț, nici soție, nici tată, nici fiu, nici student, nici profesor, nici bărbat, nici femeie. Sunteți doar voi. 97. Nu vă supărați dacă sunteți respinși sau dezaprobați. Unii oameni se supără foarte tare atunci când munca sau opiniile lor sunt respinse... Sau dezaprobate de cineva, încep să se simte inutil și inferiori în comparație cu alții și ajung să fie deprimați și fără speranță. Dacă procedați astfel, faceți o prezumție falsă că persoana care vă respinge are întotdeauna dreptate și că voi greșiți mereu. Aceasta nu este întotdeauna adevărat. Persoana care vă respinge poate nu este cea mai potrivită ca să vă facă evaluarea, sau poate că este o persoană geloasă sau invidioasă, așa că de ce să considerați că acea evaluare este corectă? Ar trebui să cereți și părerea altei persoane. Cu siguranță nu trebuie să vă supărați pentru orice divergență de opinii cu alții. De fapt, atunci când o persoană își exprimă părerea despre voi și despre munca voastră, ea vorbește mai mult despre gustul și starea mentală pe care o are ea decât despre voi. În loc să vă lăsați influențați de opiniile și judecățile altora, ar trebui să vă opriți un pic și să vă autoevaluați. Dacă simțiți că trebuie să vă îmbunătățiți munca sau personalitatea, faceți corecturile necesare. Dacă simțiți că opiniile altora nu au valoare, pur și simplu ignorați-le în loc să le mai dați atâta importanță prin gândirea constantă asupra lor. 98. Eliminați egocentrismul în conversații și tratative Sunt unii oameni a căror întreagă conversație este presărată cu eu, mie, pe mine Adică am făcut aceasta, îmi place aceasta, pot să fac aceasta și tot așa S-ar putea înțelege din ce spun Că ei constituie întreaga lume și că nu mai este nimic altceva pe lume în afară de ei. De fapt, a vorbi și a gândi numai despre noi înșine este un semn de îngustime de minte și nivel scăzut de conștiință. Nu mai rămânem conectați cu acest univers. Vom fi separați și astfel vom simți disconfort și disarmonie cu restul universului. Considerați-vă parte integrantă din acest univers. Nu sunteți diferiți de ceilalți. Cu toții avem aceleași nevoi și aceleași țeluri. Dacă vom acționa mereu gândindu-ne că o facem în beneficiu comunității și vom privi lucrurile dintr-o perspectivă universală, înseamnă că avem o conștiință extinsă și că ne împlinim menirea pe care o avem pe acest pământ. Dacă facem totul doar pentru a avea un câștig personal, este foarte egoist din partea noastră și nu ne reprezintă ca ființe umane, căci este negat chiar scopul esențial al existenței noastre în această lume. Exersați-vă puterea voinței pentru a vă opri. De câte ori sunteți tentați să vă lăudați sau să vorbiți doar despre problemele și interesele voastre? De fapt, atunci când conștiința este extinsă, ideea de a trăi și a munci doar pentru propria persoană pare absurdă. 99. Nu vă coborâți la nivelul celui care se comportă urât cu voi. În viață apar unele momente când alți oameni încep să se certe sau să se comporte urât cu voi din motive iraționale, doar pentru că așa au ei obiceiuri proaste și sunt dominați de natura lor inferioară. Răspunsul automat al omului nevinovat este acela de a riposta și a încercat să demonstreze că nu are nicio vină și că cei oameni greșesc că l-au atacat degeaba. Dar, după ce asculta astfel de remarci, acei oameni guvernați fiind de natura lor inferioară devin și mai agresivi și implacabili. Astfel, conflictul escaladează în loc să diminueze. Deci, care ar fi modalitatea corectă de răspuns într-o asemenea situație? Trebuie să înțelegeți că acele persoane reacționează așa din cauza faptului că ele sunt sclave ale obiceurilor lor proaste. Dacă aceasta este natura lor, de ce să ne supărăm, să le lăsăm să rămână tensionate și supărate nu sunteți voi responsabili pentru starea minții lor. Dacă veți începe o luptă cu acești oameni, vă coborâți astfel la nivelul lor, ceea ce nu este de dorit. Trebuie să vă mențineți standardele mentale pe care le aveți. Cea mai bună soluție este să-i ignorați, băgându-i în seamă și intrând în controverse cu ei, despre ce e greșit și ce e corect, nu faceți decât să le acordați o importanță mai mare decât merită. Dacă persoanele respective ar fi avut mintea necesară pentru a aprecia argumentele voastre, nu s-ar fi angajat într-o ceartă sau o luptă ilogică de la bun început. Este ca și cum v-ați apucat să explicați logica binelui și răului unor animale, ce rost ar avea. Deci, după cum spuneam, cea mai bună metodă este de a-i ignora, a uita și a nu mai acorda energie în viitor acestor oponenți pentru a prelungi controversa. De fapt, mai înainte de a începe o discuție sau ceartă cu cineva, gândiți-vă bine dacă merită să vă cheltuiți timp și energie cu acea persoană sau o faceți doar ca să vă satisfaceți ego-ul fals. Persoana aceea sau declarațiile ei sunt cu adevărat importante Lăsați-vă mintea să vă convingă de inutilitatea unei confruntări. De asemenea, știți că pentru orice rău făcut sau bine făcut, persoana respectivă va suferi automat consecințele prin justiție divină. Nimeni nu este scutit din acest punct de vedere. Deci, nu este necesar pentru voi să vă petreceți viața educând pe toată lumea. Trebuie să vă descurcați cumva, ca atunci când interacționați cu tot felul de oameni, să faceți în așa fel ca evoluția voastră să nu fie afectată. 100. Evitați să vă tensionați, căutând perfecțiunea și idealul. Sunt foarte mulți oameni pe lume care sunt tot timpul tensionați, deoarece așteaptă perfecțiunea în orice și constată că nu o pot avea. Noi, ființele umane, prin definiție suntem imperfecte. Indiferent ce nivel atingem, nu putem evita să nu facem greșeli. Putem reduce imperfecțiunile noastre prin practică continuă și acumulare de cunoștințe dar nu putem atinge perfecțiunea. O ființă umană ajunge la perfecțiune doar atunci când atinge cea mai înaltă formă de conștiință, prin detașare și liniște de plină interioară. Ea nu mai trebuie să mai revină pe pământ pentru a învăța alte lecții sau pentru a obține perfecțiunea și este eliberată pentru totdeauna de ciclul nașterii și al morții. Sunt unele persoane care insistă în a căuta soluția perfectă la o problemă. Decât să vă stresați să căutați o singură soluție perfectă la orice problemă, mai bine căutați mai multe soluții bune care să poată servi scopurilor voastre practice din acel moment. Dacă tot așteptăm să apară soluția perfectă și ideală în orice situație, ajungem inevitabil la stres. Noi, oamenii, suntem supuși greșelii, indiferent cât de mult ne-am străduit. Oricum, Scopul este să învățăm din greșeli și să reducem constant și cât de mult posibil gradul de imperfecțiune. A face greșeli este ceva foarte natural pentru ființele umane, nu este nimic neobișnuit sau criminal în așa ceva. Nu e nevoie să vă ascundeți sau să vă fie rușine după ce ați comis greșeli. Important este să învățați lecțiile necesare din acele greșeli și să vă îmbunătățiți comportamentul de la A la B, de la B la C, de la C la D și așa mai departe. Trebuie să vă perfecționați și iar să vă perfecționați în fiecare moment și în fiecare domeniu al vieții voastre. Dacă nu învățăm din greșelile noastre, pierdem beneficiul lecției pe care îl aduce cu ea fiecare greșeală. 101. Învățați să vă adaptați. Fiecare vrea ca lucrurile în viața sa să decurgă așa cum dorește el și ca toată lumea să fie bună și dreaptă cu el. Ca toți să fie politicoși și respectoși cu el Și doar viziunile și ideile sale să fie acceptate și implementate Din păcate nu este așa și nu va fi niciodată așa Această lume este foarte complexă și nu a fost desemnată Să satisfacă doar dorințele mele sau doar dorințele fiecăruia dintre voi Lumea funcționează după o anumită schemă și în funcție de anumite legi divine, nu conform cerințelor și dorințelor noastre. Sunt anumite lucruri și anumite forțe care acționează în viața noastră și asupra cărora noi nu avem niciun control. Ar trebui să acceptăm și să respectăm aceste limitări. În loc să ne luptăm cu aceste forțe, pe care nu le putem controla sau schimba, ar trebui să învățăm să ne adaptăm. Unii oameni au o noțiune greșită în ce privește adaptarea, fiind convinși că ea este un semn de slăbiciune, sclavie sau supunere în fața unei alte persoane. În realitate, lucrurile nu stau așa. Aveți nevoie de mult mai multă puterea voinței și de forță lăuntrică pentru a vă adapta unei situații sau unei persoane decât pentru a lupta cu ea. Confruntarea cu altă persoană nu necesită o voință puternică. Oricine poate să facă aceasta. 102. Nu căutați să impresionați pe alții aceasta este una dintre cele mai mari surse de stres ale omului din societatea modernă. El dorește ca toată lumea să aibă o părere foarte bună despre el, fie că merită sau nu aceasta. Nu putem suporta respingerea din partea celorlalți. Frica de părerea celorlalți este cea mai mare amenințare pe care și-a creat omul modern. Nu vrem să recunoaștem tensiunea extraordinară în care ne ducem viața, doar pentru a ne crea o imagine falsă în ochii celor din jur. Încercând să impresionați și să-i bucurați pe alții, de fapt le oferiți indirect cheia fericirii voastre. Adică, dacă ei vor, pot să vă facă viața fericită, dar tot la fel, dacă vor, pot să vă facă viața un iad. Deveniți ca o păpușă în mâinile altora care vă vor face să dansați așa cum cântă ei. Cu alte cuvinte, vă reduceți la fi sclavi sau cerșetori, lăsându-vă fericirea la cheremul la altora. Fericirea și mulțumirea voastră ar trebui să rămână în mâinile voastre. Ar trebui să acționați mereu, mai întâi din perspectiva propriei fericiri. Trebuie să vă extrageți direct din ceea ce faceți. Nu trebuie ca bucuria voastră să aștepte momentul acela când va veni cineva să vă aprecieze munca. Nu dați prea mare greutate și importanță opiniilor celorlalți despre voi, pentru că nu se știe dacă ei vă cunosc calibrul și capacitățile, astfel că s-ar putea să vă supraestimeze sau să vă subestimeze. Sunt atâția oameni pe lume care habar nu au de voi. Are aceasta vreo importanță pentru voi? Propria voastră autoestimare este cea care contează. Comentariile altor oameni pot fi luate în considerare doar la un modul obiectiv, ca oportunitate de a vă reexamina și a vă corecta dacă este necesar. Chiar dacă descoperiți că sunteți slabi într-un anumit domeniu, nu trebuie să vă preocupați prea mult de aceasta. În această lume diversă, oamenii pot avea capacități foarte diferite. Nu este nimic neobișnuit în asta. În anumite domenii puteți fi voi mai buni, în altele însă pot fi alții mai buni. Avea dorința de a fi în vârf în toate domeniile și de a fi cel mai apreciat este extrem de iluzoriu. 103. Învățați să vă schimbați gândurile repede și conștient Starea pe care o aveți acum depinde de gândurile care sunt prezente în minte în acest moment Dacă vă schimbați aceste gânduri și începeți să vă gândiți la altceva Cu siguranță că și starea se va schimba Există o formulă simplă de câte ori vă simțiți tulburați, îndreptați-vă gândurile către ceva plăcut. Imediat acea tulburare va dispărea. De exemplu, să presupunem că sunteți îngrijorați în legătură cu sănătatea fiului care locuiește la cămin. Îndreptați-vă gândurile către munca pe care o aveți de făcut mâine la birou sau către întâlnirile pe care le aveți. Imediat starea de îngrijorare va dispărea deoarece mintea nu se poate gândi la mai multe lucruri în același timp. De aceea este imposibil să fiți tulburați de vreun lucru anume dacă nu vă gândiți deloc la el. Puteți să vă îndreptați mintea către lucruri plăcute și antrenante. De exemplu, puteți asculta niște muzică bună, Puteți citi o carte spirituală și să vă lăsați absorbiți de ea. Puteți urmări un serial TV bun sau puteți ieși la aer curat în grădină, într-un parc sau pe malul unui lac. Puteți de asemenea să conversați cu un prieten bun dacă este prin apropiere. 104. Continuați să progresați chiar și în mijlocul tragediilor și suferinței. Sunt unii oameni a căror viață devine complet moartă atunci când îi lovește o nenorocire, devin extrem de deprimați și neajutorați, ca și cum nu ar mai exista nimic pe lume. Până în momentul în care impactul emoțional pe care l-au suferit nu-i părăsește, ei continuă să-și ducă viața în această stare mizerabilă și de aceea își rosesc o mulțime de timp prețios. Trebuie să acceptați faptul că tragediile și ghinioanele fac parte din viața oricui. Fie că vă place sau nu, ele vor continua să apară în funcție de destinul vostru și de cum va fost trasată viața. Nu este nimic neobișnuit și extraordinar în faptul că ne lovește din când în când câte o nenorocire. De aceea, în loc să fim șocați de ele, trebuie să învățăm să le acceptăm, să le facem față și să le respectăm. Mulți oameni refuză să accepte că așa ceva a putut să li se petreacă tocmai lor, și de aceea continuă să rămână stresați și bolnavi din punct de vedere mental. Cu cât acceptați mai repede nenorocirea, cu atât mai repede veți fi împăcați cu voi înși Trebuie să învățați, să vă adaptați cât mai curând posibil și să căutați să acționați mai departe în viață cu aceeași viteză. Singura realitate a lumii este schimbarea. Cum credeți că o să puteți opri totul? Viața e ca un râu, ea curge continuu, nu poate fi oprită într-un anumit punct. Așadar, țineți minte, acceptați, adaptați-vă și începeți din nou să acționați. 105. Nu ar trebui să aveți așteptări prea mari de la partenerul de viață, soțul, soția. Este la fel ca orice altă ființă umană, având toate slăbiciunile sau forțele pe care le are un om obișnuit. Nu vă așteptați să aibă un comportament fără pată, considerând că este o ființă ideală. Dacă procedați astfel, înseamnă că trăiți într-o lume iluzorie. Ca orice altă ființă umană, el sau ea, va face multe prostii și va avea obiceiuri ciudate. De fapt, ar trebui de la început să vă așteptați la așa ceva. Ceea ce puteți voi face este să aveți abilitatea de a scoate la iveală tot ce este mai bun în el, ea, folosindu-vă de calitățile pe care le are. În același timp, este bine să învățați să vă adaptați și să tolerați sau chiar să ignorați defectele și obiceiurile proaste pe care le manifestăm. Nu este nimic neobișnuit. Fiecare avem caracteristici ciudate sau particulare care ne fac să fim diferiți de ceilalți. De fapt, trebuie să aveți capacitatea de a nu crea acele circunstanțe care pot manifestarea defectelor soțului, soției. Dacă vreți să schimbați un obicei prost sau un anumit comportamentul urât al soțului sau soției, aceasta nu se va putea întâmpla dacă îi faceți predici sau mustrări sau critici. Se poate face doar prin transformarea și adaptarea voastră, nu prin încercarea de a-l transforma pe celălalt. Țineți minte, dacă o persoană nu vrea să se transforme, nimeni altcineva nu va putea să o facă. Doar printr-un exemplu personal, vă puteți aștepta să se producă anumite schimbări de comportament în acea persoană. Confruntarea, cearta, critica nu au fost niciodată calea propice de transformare a cuiva. Ba mai mult, s-a constatat că pe această cale. Obiceiurile proaste și trăsăturile negative de caracter capătă o putere mai mare. Nu trebuie să aveți așteptări prea mari de la soț sau soție. Niciunul dintre voi nu este sclavul sau servitorul celuilalt. Amândoi trebuie să vă susțineți pentru a progresa. Împărțiți-vă responsabilitățile pentru a putea menține stabilitatea și bucuria în cadrul relației. Slăbiciunea unuia trebuie să fie compensată de calitățile celuilalt. Aceasta este atitudinea ideală care ar trebui să existe într-o relație. Dar acest lucru poate fi posibil doar prin cooperare, compromis, toleranță, adaptare și respect reciproc. Dacă unul din soți nu este înțelegător și tolerant, celălalt trebuie să continue să joace rolul fără a arăta nicio frustrare sau depresie. Considerați că aceasta face parte din destinul vostru. În ultimă instanță, la un anumit moment, Justiția divină se va manifesta și va regla conturile pentru toți, cu o imparțialitate totală. 106. Trăiți fiecare zi în parte, nu vă grăbiți. împărtiți vă viața în zile și căutați să trăiți și să vă bucurați de fiecare zi în parte. Uitați de ziua de ieri sau de cea de mâine și atunci veți avea de rezolvat doar problemele unei singure zile și oricine poate să se descurce cu problemele dintr-o singură zi. Doar dacă adăugați problemele de ieri și pe cele de mâine, la povara zilei de azi va deveni insuportabil și greu de dus. Divizați-vă viața în porțiuni mici, unde vă puteți concentra mintea ușor, fără distragerea trecutului sau viitorului și căutați să vă bucurați de ea. Atunci când mintea se duce și în trecut și în viitor, nu poate să-și îndeplinească cum trebuie sarcinile prezentului. Puteți chiar să vă divizați ziua în ore și minute și astfel să trăiți și să vă bucurați de fiecare moment, uitând de orice altceva. Aceasta este cheia oamenilor de succes. 107. Temperați-vă mintea Mintea majorității oamenilor aleargă cu o viteză extraordinară de la un gând la altul. Ea nu este capabilă să stea locului nici măcar un moment. Tot timpul planifică ceva, își face griji de ceva, se tensionează de ceva. Gradat, acest obicei se înrădăcinează și se produc setări mentale. Și atunci, chiar dacă nu este nimic de care să se îngrijoreze, acești oameni vor căuta mereu un motiv de îngrijorare. Atunci când nu este nimic de făcut, se tensionează, căutând să facă ceva cu orice preț, în loc să se folosească de această oportunitate pentru a-și relaxa mintea. Ce se înțelege printr-o viteză foarte mare a minții este un parametru care indică numărul de gânduri care trec prin minte pe unitatea de timp. Temperarea minții înseamnă reducerea numărului de gânduri care vă trec prin minte pe unitatea de timp. Să presupunem că în trecut, într-un minut, vă treceau o mie de gânduri prin minte, iar acum lăsați să treacă doar o sută. Aceasta înseamnă că ați reușit să vă temperați mintea. Viteza minții este foarte mare în timpul emoțiilor negative și al stresului. Și este extrem de mare când sunteți nerăbdători, grăbiți sau disperați. Viteza mare cu care se mișcă gândurile arată o minte slabă și necontrolată. O minte controlată poate să mențină un singur gând oricât timp dorește, fără a permite altor gânduri să apară. Ea poate să rămână chiar fără niciun gând pentru o perioadă de timp. Metoda de reducere a vitezei minții este să căutați să vă ocupați doar de situația prezentă. Nu păstrați în memorie trecutul sau anticipările viitorului. Căutați să trăiți în prezent. Dacă vă orientați foarte mult către trecut și viitor, Viteza gândurilor va crește și nu vă veți mai îndeplini cum trebuie sarcina prezentă. În mod normal, în timp ce facem ceva anume, mergem cu gândul înainte, la momentul când vom termina treaba și ne vom bucura de rezultat. În acest proces, noi neglijăm prezentul și trăim chiar acum în nefericire. Mintea noastră, orientată către viitor, ne blochează fericirea din momentul prezent și ne menține mereu agitați. Odată ce învățați să vă controlați mintea și să o focalizați doar pe activitatea prezentă, veți descoperi că până și cea mai banală și mai lumească activitate poate deveni interesantă și o sursă de mare bucurie și satisfacție. Doar prin încetinirea fluxului mental și îndreptarea atenției către fiecare moment, diversele lucruri care se petreceau în jurul nostru și care, în mod obișnuit, erau neinteresante și banale, pot deveni plăcute și interesante. Dacă vrem să experimentăm bucurie și fericire în munca noastră, trebuie să renunțăm la graba de a o termina cât mai curând cu putință. Această atitudine trebuie să fie înlocuită cu una de atenție și grijă, oricât de banală ar fi acea muncă. Dacă nu putem fi atenți și concentrați, atunci când facem lucruri mici și neimportante, nu ne putem aștepta să îndeplinim cu succes sarcini de mare anvergură, deoarece atitudinea și conformație a minții nu se pot schimba dintr-o dată. 108. Conversația voastră sfârșește adesea prin iritare și enervare. De obicei s-a observat că, deși oamenii își încep conversația cu bune intenții, după un timp toată scena se schimbă. Fiecare începe să fie interesat doar de stabilirea superiorității sale asupra celuilalt, fără să se mai gândească la un schimb folositor de informații și cunoștințe. Aceasta se petrece deoarece oamenii, devin mai interesați în satisfacerea egoului lor fals și uită scopul real al conversației la care au pornit. Dacă ne-am putea aduce aminte în mod constant pe parcursul conversației faptul că scopul principal în orice conversație este schimbul de informații și nu stabilirea superiorității unuia, Asupra altuia, probabil că ne-am scutit de enervare care ajunge să pună capăt conversației. Dacă, în ciuda tuturor precauțiilor, simțiți că discuția duce la iritare, este mai înțelept să vă opriți în acel stadiu oricât de logic ce vi s-ar părea punctele voastre de vedere. Ar trebui de asemenea să vă asigurați că vă angajați doar în discuții productive care duc la creșterea nivelului de cunoaștere. Dacă simțiți că o anumită discuție controversă, conversație cu vreo persoană este neproductivă și doar pierdere de timp, nu participați la ea. Fiți doar un simplu ascultător și plecați de acolo cât mai repede. De asemenea, dacă simți că nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu cineva, atunci reduceți conversația cât de mult posibil, în loc să ajungeți de fiecare dată la tensiune, iritare și enervare. 109. Rezolvați problemele pe rând câte una. Știm cu toții că suntem înconjurați de un număr imens de probleme. Dacă începem să ne gândim la toate și căutăm să le abordăm pe toate odată, înnebunim și nu mai putem să rezolvăm nici măcar o singură problemă așa cum trebuie. Cel mai corect este să ne facem o listă cu toate problemele, și să le luăm pe rând să ne concentrăm asupra unei singure probleme. Căutăm să uităm temporar de toate celelalte probleme. Procedând astfel, veți constata că nicio problemă nu este copleșitoare, ci chiar stimulantă. Veți simți rezolvarea fiecarei probleme ca pe o aventură. Veți fi copleșiți doar atunci când veți dori să rezolvați toate problemele simultan. 110. Nu vă lăsați mintea la voia întâmplării. Unii oameni își petrec viața toată vrând continuu să se implice în tot felul de activități. Ar părea că scopul lor este doar să moară într-o bună zi. Trebuie să înțelegeți că această viață este foarte prețioasă. Nu ne-a fost dată să o irosim prin acțiuni inutile, fără un scop precis. Nu am venit pe acest pământ în vacanță, trebuie să atingem un scop. A ne trăi viața fără niciun scop este ca și cum am bate mingea de fotbal în terenul nostru, fără să ne propunem să marcăm un gol la poarta adversă. Trebuie să vă stabiliți niște idealuri pe termen scurt și pe termen lung în profesia voastră, ca și în viața voastră personală, și apoi munciți sistematic pentru a le îndeplini pas cu pas. Toate aceste idealuri de termen scurt sau lung vor deveni în final baza obținerii celui mai înalt scop al vieții, care este autorealizarea. Orice gândiți, vorbiți sau faceți, trebuie să aibă un scop. Acțiunile realizate fără un scop sunt descurajante. O minte nedirecționată se va îndrepta în mod normal către natura sa inferioară, și va deveni victima tuturor tipurilor de vicii și de instincte joase. 111. Nu vă imaginați probleme și ghinioane în viață? Unele persoane își petrec mare parte din timp imaginându-și o mulțime de probleme, adică ar putea să li se întâmple un lucru sau altul. Vă rog să rețineți că problemele și situațiile adverse trebuie înfruntate doar în clipa în care apar. Nu trebuie să vă focalizați constant pe un posibil ghinion viitor care ar putea să vi se petreacă. De exemplu, nu vă gândiți oare ce s-ar întâmpla dacă aș avea cancer ce o să se întâmple cu mine dacă copiii mă vor părăsi la bătrânețe sau ce s-ar întâmpla dacă mi-aș pierde slujba. De fapt, dacă analizați bine, veți constata că 99% din ceea ce vă imaginați nu va avea loc niciodată. Sunt doar construcții ale minții voastre nesigure și a imaginației bogate. Așa cum am menționat mai devreme, chiar dacă apar ghinioane, aveți întotdeauna puterea de a vă descurca. Nici o problemă nu poate fi mai mare decât voi. Deci, nu vă descurajați niciodată și amintiți-vă mereu acest principiu. Înfruntați problemele doar dacă ele apar. Nu le creați în minte și nu vă concentrați asupra lor dinainte. 112. Nu vă opriți viața atunci când sunteți supărați. Mulți oameni își opresc sau cel puțin își încetinez ritmul vieții atunci când sunt supărați. Starea va fost influențată fie de vreo remarcă supărătoare a cuiva, fie de vreo insultă fie de eșecul unui proiect, etc. Pot fi o mie și unul de motive. Până când starea voastră revine la normal, toate activitățile voastre vor fi încetinite. Nu vă dați seama că prin stoparea sau încetinirea ritmului din cauza stării proaste pe care o aveți, pierdeți timp prețios, astfel că vă faceți rău singuri. Mai devreme sau mai târziu, când starea voastră revine la normal, viața își reia ritmul, dar tipul pe care l-am pierdut s-a dus pentru totdeauna. Acel timp nu mai poate fi adus înapoi. Ideea este că viața nu poate fi oprită, trebuie să meargă mai departe. Mai devreme sau mai târziu trebuie să vă câștigați viteza normală de lucru. De ce trebuie să tulburați ritmul, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp? O să spuneți că este imposibil, dar forțați-vă puțin prin puterea voinței voastre și încercați să nu modificați tempoul vieții atunci când aveți o stare proastă, știți foarte bine că ar fi o pierdere dublă. Chiar dacă starea nu prea vă permite, Mergeți totuși înainte. De fapt, dacă vă veți menține ocupați pe perioada respectivă, aceasta vă va ajuta în sensul că va împiedica mintea să se concentreze iar și iar asupra acelui aspect negativ. În ce privește starea negativă respectivă, o veți uita cu siguranță peste o săptămână, o lună sau un an, datorită invaziei de alte evenimente noi, care vor dilua efectul acelui incident negativ din trecut. Așa că de ce să nu uităm incidentul cât mai curând posibil și să revenim la normal? 113. Evitați ciondănelile și plângerile. Unii oameni au obiceiul de a vocifera și de a se plânge din orice. Aceasta nu e bine făcută, acesta nu e corect, nu-mi place aceasta, nu-mi place aceea, nu am fost întrebat și eu înainte să se facă aceasta, etc. Lista este nesfârșită. Sacul lor este plin tot timpul de plângeri despre oameni și situații. Aceste persoane apreciază rare ori lucrurile bune. De fapt, orice este bine făcut nu îi interesează deloc, le uită foarte repede. În schimb, accentuează foarte mult latura negativă a vieții. Numai plângeri și iar plângeri. Datorită acestei atitudini, ei se mențin mereu într-o stare de tensiune, și aceasta, deoarece oricând am putea face o listă cu nenumărate greșeli în cazul oricărei activități realizate de oameni, deoarece nicio ființă umană nu este perfectă. În loc de iritări și ciorovoel constante, ar trebui să vă schimbați atitudinea. Mai întâi învățați să apreciați lucrurile bune pe care le face cineva. Apoi, ori de câte ori trebuie să evidențiați vreo greșeală făcută de o anumită persoană, faceți-o la modul obiectiv, de preferat în scris, ca și cum ar fi ceva foarte natural și care poate fi remediat. Nu vă implicați emoțional. Nu trebuie să mențineți sentimente negative și pică personală pe acea persoană. Căutați să corectați acea persoană, dar cu delicatețe. Dacă aveți o plângere de făcut împotriva cuiva care nu vă este subordonat, ci vă este egal sau superior, ori o persoană din alt departament, atunci doar atrageți atenția și nu stricați relația respectivă, transformând problema într-un conflict personal. Dacă nu vor lua în seamă plângerea respectivă, vă puteți adresa în scris autorităților superioare. Experiența a demonstrat că schimbarea tonului agresiv de plângere Într-unul de cerere și exprimarea punctului de vedere cu zâmbetul pe buze, în locul unei expresii iritate, face adesea minuni. Amintiți-vă, vă rog, că scopul vostru în această viață nu este acela de a îndrepta pe alții sau de a vă răzbuna pe oameni pentru comportamentul lor. Obiectivul vostru este acela de a vă face voi treaba bine și de a trece de obstacole care sunt sub forma unor persoane sau situații, în așa fel încât să apară minim de resentimente, violență, mânie sau confruntări dureroase. Oricând ar fi o persoană de rea, confruntarea și cearta, nu sunt calea de a rezolva situația. Puteți găsi multe alte căi și tactici diplomatice de abordare. A vă supăra pe persoane dezagreabile și a vă irita în situații adverse nu sunt acte de curaj și măreție. Oricine poate face acest lucru. Măreția constă în a vă ridica deasupra acestui comportament mecanic, prin controlul propriei persoane. Uneori trebuie să fiți pregătiți de a înfrunta insultele din comportarea negativă a altora, cu scopul mai larg de a duce la capăt o acțiune bine făcută, deoarece acea muncă este mai importantă pentru voi decât comportamentul acelor persoane. De asemenea, învățați să îndreptați voi înși vă lucrurile, în loc să vă preocupați de unde provine greșeala și cine trebuie să o corecteze. Desigur, puteți informa persoana în cauză după ce ați remediat lucrurile, făcând-o conștientă de greșeala ei. Chiar puteți să acționați cumva împotriva acelei persoane, pentru că nu și-a îndeplinit corect îndatoririle. 114. Nu vă irosiți energia căutând să i mulțumiți pe alții. Unii oameni fac eforturi uriașe pentru a-i mulțumi și a-i satisface pe alții, dar ei ajung să fie foarte frustrați atunci când, după mult timp, Descoperă că toate eforturile lor au fost inutile și că acele persoane nu au fost cu adevărat mulțumite De fapt, procedând astfel, este ca și cum ne-am bate joc de noi Deoarece adevărul simplu este că nu putem satisface pe deplin nici măcar o singură persoană Motivul este că fiecare om este un complex de nenumărate așteptări și dorințe și este imposibil să-i satisfacem toate aceste așteptări. Dacă există vreo ființă pe care să o puteți satisface, Aceea sunteți voi, nimeni altcineva. În mod similar, orice altă persoană se poate satisface doar pe sine, pe nimeni altcineva. Deci, nu mai pierdeți vremea și nu mai irosiți energie inutil, căutând să-i mulțumiți pe alții. Această încercare duce mereu la tensiune. Fericirea este o stare naturală și lipsită de efort al minții. Fericirea nu poate fi dată sau transmisă altora cu forța. Când mintea voastră este calmă și liniștită, liberă de emoții negative, veți fi fericiți în mod automat. Fericirea nu este ceva ce poate fi dat altcuiva. Este o stare pe care omul trebuie să o experimenteze el singur. Cea mai mare contribuție pe care o puteți aduce la fericirea altor oameni este ca mai întâi să fiți voi și vă fericiți și voioși, astfel că vibrațiile mise de voi să inducă stări similare și celorlalți. 115. Gândiți mai puțin și acționați mai mult. Unii oameni pierd o mulțime de timp gândind și iar gândind fac nenumărate planuri în imaginația lor și se gândesc în mod continuu că ar vrea să facă aia sau cealaltă. Deși intențiile lor nu sunt rele și ei chiar vor să învețe sau să obțină ceva, ei nu sunt în stare să realizeze ceea ce vor, deoarece abordarea nu este corectă. Ei rămân tot timpul frustrați și deprimați, pentru că nu au obținut ceea ce vroiau, aceasta se datorează faptului că ei își petrec majoritatea timpului gândind. Chiar și atunci când muncesc, mintea lor rămâne doar la planurile de viitor, deci nu se pot concentra nici măcar pe ceea ce muncesc în prezent. După o anumită gândire și planificare, este necesară pentru a îndeplini foarte bine o acțiune, vorbăria interioară constantă nu este de dorit. Cea mai bună modalitate de a opri vorbăria mentală și a obține maximum în ceea ce ne dorim în viață este să nu permitem leneviala mentală și visarea cu ochii deschiși timp îndelungat. Întotdeauna luați ceva din lista de acțiuni și treceți la treabă, apoi o luați pe următoarea și implicați-vă în realizarea ei. Frustrarea vine din faptul că vreți să învățați și să obțineți totul instantaneu sau, în cel mai scurt timp, cu putință. După cum știți, acest lucru este imposibil din punct de vedere matematic. Mai mult... Știți și că dorințele și planurile voastre se tot schimbă pe măsură ce timpul trece. De exemplu, dorințele și planurile voastre de acum nu sunt la fel cu cele pe care le-ați avut acum 20 de ani. La acea vreme erați disperați după anumite lucruri, acum nu mai sunteți. Iată de ce, așa cum am menționat mai devreme, nu trebuie să așteptați un moment din viitor să vă bucurați că vi s-au împlinit toate planurile. Trebuie să vă bucurați din plin chiar în derularea procesului, fiind complet focalizați în fiecare acțiune sau activitate și în acest lucru vă va aduce mai aproape de îndeplinirea scopului vostru ultim. Capacitatea de a vă bucura depinde de capacitatea de a vă menține în momentul prezent, îndeplinind orice activitate cât de bine puteți. 116. Nu căutați să-i transformați pe ceilalți. Dacă ne vom examina viața cu atenție, vom descoperi că marea parte din energia noastră S-a irosit în încercările de a-i transforma pe ceilalți. Nu ne oprim niciodată ca să ne gândim dacă nu cumva și noi trebuie să ne transformăm. Totdeauna credem că alții sunt responsabili pentru suferința și nefericirea din viața noastră și că dacă nu se schimbă ceva, nu vom putea fi fericiți. Adevărul crud al vieții este acela că voi nu puteți să-i transformați pe ceilalți direct și în forță. Cu cât veți acționa mai în forță, căutând să-i transformați pe alții, cu atât egoul lor va deveni refractar la schimbare, deoarece este caracteristică egoului să se opună și să reziste. Egoul nu mai poate spune cu ușurință da sau accept. Transformările din ceilalți se pot produce doar indirect, niciodată direct. Deci ele se petrec, nu sunt făcute. Cea mai importantă problemă este cum să facem să apară schimbările. Singura modalitate este aceea de a vă transforma voi în șivă, de a vă schimba reacțiile și răspunsurile la acțiunile celorlalți. Dacă voi vă modificați reacțiile și atitudinile, cealaltă persoană nu va putea continua să se comporte la fel ca până atunci. Va trebui și ea să-și modifice reacțiile. Iată cum puteți determina pe oameni să se transforme prin propria voastră transformare. Pentru a determina schimbarea la alte persoane care nu sunt asociate direct cu voi, ci lucrează în alte zone de interes public sau care afectează viața oamenilor în general, trebuie să recurgeți la o altă abordare. Nu trebuie să-i acuzați zi și noapte, ci trebuie să i scrieți scrisoare autorităților corespunzătoare și să vă întâlniți din când în când în grupuri mici, unde să discutați problemele pe care le-ați observat. Aceste metode vor da rezultate, chiar dacă nu vă vor satisface pe deplin, dar dacă stați pur și simplu deoparte, și doar acuzați și abuzați de cei care se află printre voi, nu se va petrece nimic, doar veți acumula multă tensiune și frustrare. Prin urmare, singura cale de a-i transforma pe ceilalți este aceea de a vă transforma voi în șivă. 117. Evitați obiceiul de a căuta greșeli la alții. Suntem foarte zgârciți când e vorba să lăudăm pe alții pentru ceea ce fac, dar suntem foarte prompt când e vorba să găsim și să scoatem în evidență greșeli și lipsuri în ceea ce fac alții. Ar trebui să dezvoltăm atitudinea opusă, să putem lăuda cu ușurință ori de câte ori descoperim un lucru bun sau o treabă bună realizată de cineva. Aceasta încurajează și susține persoana respectivă și o ajută să-și continue munca cu succes. Pe de altă parte, ar trebui să fim mai zgârciți cu dezvăluirea defectelor și carențelor altora. Există un citat care afirmă, laudă în public și critică în particular. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să faceți nimic atunci când observați greșelile comise de o anumită persoană. Dacă cineva vă este subordonat și vreți să-i arătați care un defect sau că a greșit undeva, ar trebui să-l chemați în particular și să-i vorbiți între patru ochi. Nu dezvăluiți niciodată greșelile și slăbiciunile cuiva în public. De asemenea, mai trebuie remarcat că atunci când vă focalizați pe aspectele negative ale unei persoane, în acele momente sunteți și voi încărcați cu acea energie negativă, iar de câte ori gândiți pozitiv despre o persoană, voi sunteți încărcați temporar cu energie pozitivă. Vă dați astfel seama că este în beneficiul vostru să vă focalizați mai mult pe aspectele pozitive ale celorlalți și mai puțin pe cele negative. Un alt aspect pe care ar trebui să-l înțelegeți este acela că numai o persoană care muncește poate comite greșeli. Vede mulți oameni care nu fac nimic până când nu e altcineva inițiativa și ei sunt aceia care mereu sunt în căutarea de defecte și deficiențe la ceilalți și critică mai tot timpul pe cineva. Aceasta nu este o atitudine spirituală și matură. Atitudinea matură este aceea de a oferi sprijin și gânduri pozitive unei persoane care ia o inițiativă. 118. Dezvoltați-vă din ce în ce mai mult armonia și echilibrul. În timp ce unele stări sufletești vă trag către natura voastră inferioară, Altele vă împing în sus, către natura voastră superioară. Uneori aveți reacții exagerate, mintea e agitată, caută mereu ceva care să o excite și un ego bazat pe plăceri. Devenind astfel foarte activi, alergați încolo și încoace, dar nu veți putea avea un sentiment real de împlinire, înălțare și bucurie în viață. Veți rămâne mereu tensionați, agitați, excitați și nemulțumiți. Evitați starea de inerție, insensibilitate, inactivitate, lene, nesimțire, tărăgănare. Vreți să rămâneți somnoroși și adormiți în uitare? Această stare nu vă oferă nici împlinire, ci vă veți simți inert, moarte. Aveți nevoie de o minte calmă și echilibrată, rămâneți mereu într-un amestec armonios de activitate și relaxare. Consumul de hrană sănătoasă, audierea de muzică plăcută, menținerea aproape de natură, trăirea unei vieți echilibrate, menținerea curățeniei corpului și a mediului înconjurător, practicând exerciții fizice, meditația, păstrarea tăcerii cât mai mult cu putință, folosirea de culori calde, aranjarea locuinței simplu, dar foarte plăcut, folosirea pe cât posibil a materialelor naturale în locul celor sintetice, lectura cărților bune și altele asemenea. Toate acestea sunt eforturi în direcția creșterii și evoluției noastre, devenind cu fiecare zi mai echilibrați, mai armonioși și, evident, mai fericiți. 119. Nu vă faceți rău vouă înșivă în timp ce îi serviți pe alții. Există o mare neînțelegere în societatea noastră, în ce privește cuvântul serviciu? În mod normal, oamenii cred că o persoană este nemaipomenită dacă se sacrifică și își face singură rău în timp ce ajută pe alții. Dar spiritualitatea nu încuraja să asemenea acțiuni fără minte. Trebuie să-i ajutați pe alții, trebuie să faceți toate serviciile pe care le puteți realiza, în folosul societății, dar fără a vă afecta negativ pe voi înși vă. Dacă vă distrugeți pe voi, cum îi veți mai putea ajuta pe alții? Trebuie să vă mențineți în formă, fizic și mental, pentru a-i putea servi pe alții corespunzător. Am văzut pe mulți care atunci când îngrijau pacienți infectați, și în stare gravă nu se protejau în numele iubirii și a grijii pentru aproape, până când aproape ajungeau să se îmbolnăvească și ei. A suporta unele inconveniențe și disconfort și a face muncă suplimentară ca să îi servim pe alții este de acceptat, dar a ne distruge pe noi în timpul procesului nu este un semn de înțelepciune și maturitate. Calea cea mai dreaptă către ajutorarea celorlalți este să ne menținem sănătoși mental, fizic și să fim puternici. Unii oameni ar spune că aceasta este o dovadă de egoism, dar nu este așa. Semnificația adevărată a egoismului este aceea de a face ceva pentru tine, în timp ce alții sunt afectați sau a ignora interesul altora. A face ceva pentru propria protecție, dezvoltare și confort, fără a afecta pe cineva, nu este o dovadă de egoism. Dovadă, în unele cazuri rare, este de înțeles sacrificiul de sine pentru binele altora atunci când acesta este în interesul mai larg al omenirii și când servește un scop înalt. Aceasta se petrece deoarece întregul este întotdeauna mai important decât partea, dar și din perspectivă spirituală nu este de dorit să vă sacrificați de dragul unor lucruri sau atașamente mărunte. 120. Învățați să acceptați totul în viață Una dintre cauzele majore de suferință și tensiune din viața noastră este aceea că nu suntem în stare să acceptăm ceva rău, nefavorabil, neașteptat, care apare în cale. Să presupunem că am picat la un examen am contactat o boală sau cineva drag ne-a înșelat. În aceste condiții devenim foarte tensionați și frustrați, gândindu-ne de ce s-a petrecut acel lucru. Ne trec prin cap gânduri de genul Nu m-am așteptat la așa ceva, am muncit din greu și totuși am dat greș. Am făcut atâtea pentru acea persoană și iată că m-a înșelat. De ce nu cooperează lumea cu mine și nu mă înțelege corect? Cheia către fericire este schimbarea atitudinii mentale de la opoziție la acceptare. Trebuie să afirmați în minte, voi accepta totul în viața mea, indiferent ce se petrece, că e bun sau rău, plăcut sau neplăcut. Realizez că în viață se poate petrece orice. Cum pe lumea aceasta sunt și persoane bune și rele, înseamnă că se vor petrece și fenomene bune și fenomene rele. Chiar și o persoană bună se poate transforma la un moment dat într-una rea, iar una rea într-una bună. Aceasta nu ar trebui să fie o surpriză. În viață sunt deschise toate posibilitățile pentru a găsi soluția la orice problemă